Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita ucapkan kalimat mulia ini Dari lisan kita Kepada zat yang paling layak Untuk disembah, dihormati Ditunduki Karena memang Dialah satu-satunya pencipta Semua yang di langit, semua yang di bumi Semua yang dapat kita lihat Dan tidak kita lihat Dia zat yang maha adil Maha bijaksana, maha kuat Maha segala galanya Dan dia zat yang telah menggantungkan Segala nikmat yang dia berikan kepada kita Dengan kalimat mulia Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau selalu lisan kita Terbasahkan dengan kalimat mulia ini Juga kita panjatkan salam hormat kita Kepada manusia terbaik Pimpinan para nabi dan rasul Orang yang paling sempurna Dari sisi akhlak Fisik Dan juga jalur nasabnya Manusia telah dipilih oleh Sang Pencipta sebagai penutup para nabi dan rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Sang Pencipta dan malaikatnya... telah memberikan salam hormat kepada beliau. Teman-teman sekalian, kalau seseorang di antara kita memiliki hubungan dengan orang lain, sosok manusia punya hubungan dengan manusia yang lain. Dan manusia ini kebetulan yang menjadi teman dekatnya Atau yang dia jalin hubungan dengannya Adalah orang yang memiliki kedudukan Jabatan Punya kekayaan Kesempurnaan fisik Orangnya cerdas Baik Apalah segala macam sifat Yang kira-kira kita banggakan dari seorang teman ada padanya Setiap kali kita ada masalah Dia selalu hadir dalam kehidupan setiap kali kita sedang melakukan satu perbuatan baik dokumennya harus selalu atau selalu ada bersama kita kira-kira bagaimana kita merasakan ketentraman jiwa pada orang ini saya yakin kita sepakat bahwasanya kita akan sangat tentram dengan orang ini rasanya kalau tidak ngobrol sehari saja sama dia rugi nyaman rasanya kalau mendengar suaranya karena setiap hari kalau kita telepon selalu dengan sambutan meriah Selalu dengan motivasi-motivasi positif Apapun yang kita ingin keluhkan Selalu dijadikan sebagai amanah Tidak pernah dibongkar kepada orang lain Apa saja yang kita butuhkan Selalu orang ini hadir Dan ini biasa kita namakan dengan sahabat setia Saya yakin kita sepakat teman-teman sekalian Kita sangat senang dengan orang ini Bahkan mungkin semua fail rahasia kita Kita berikan kepada dia Ini pembukaan ceramah kita sebenarnya Judul kita teman-teman sekalian Indahnya menjalin hubungan dengan sang pencipta Allah Kalau seandainya kita bisa merasa tentram dengan manusia Yang kayak tadi saya berikan ciri-cirinya Dan itu ada bukan tidak ada dari manusia yang seperti ini Kita bisa merasa tentram Padahal pada saat kita minta nasihat Dia cuma bisa mengucapkan kata-kata Mungkin pada saat kita butuh bantuan materi Dia hanya bisa memberikan semampuhnya pada saat mungkin kita berbuat kebaikan, dia hanya bisa support semampuhnya. Manusia banyak lupa dengan hal yang besar dan mereka melihat hal yang kecil. Sering kali yang saya kasih contoh di dalam materi-materi sebelumnya, kita kadang-kadang kagum dengan pelukis yang melukis dengan lukisan kecil. Yang dia mengambil lukisan dari sesuatu yang kita lihat depan mata kita dan kita bangga dengan lukisan dia. Karena persis seperti apa yang kita lihat. Padahal manusia itu hanya menciplak saja. Dan lukisan manusia tidak pernah bisa bergerak. Tapi lukisan sang pencipta. Kalau seorang pelukis bisa melukis pohon kelapa dan kita kagum karena warnanya persis seperti itu. Tidak bisa bergerak. Dia hanya sekedar bisa membuat kita kagum kalau melihatnya dan mengenang pada saat dia melukisnya. Tapi lukisan sang pencipta, saudaraku. Bergerak daunnya. Buahnya bisa diicipi rasanya. Rasanya. Bisa dilihat Lautannya bisa bergerak Manusianya bisa bergerak Berapa juta spesies hewan yang kita bisa lihat Dengan beragam macam warna kulitnya Di depan mata kita Ini harimau Yang itu singa Yang ini serigala Yang itu ular Yang ini kuda Yang sana je, je, uh, jerapah, Yang sini gajah Dan segala macam hal Bagaimana bisa manusia Tidak bisa melihat keajaiban pencipta Sang pencipta yang mahal luar biasa ini Dan dia kagum dengan hal-hal yang kecil Kita bangga dengan teman kita yang meminjamkan rumah sehari atau dua hari Bahkan pada saat kita dipinjamkan rumah Segala fasilitas diberikan oleh dia Kulkasnya penuh Segala macam apa yang kita butuhkan penuh ya, Dipenuhi Panel listrik tinggal dipencet Kemudian nyala semuanya Remote AC tinggal dipencet Kemudian nyala semuanya Lalu kita kagum dengan orang itu itu tidak salah, manusiawi. Tapi yang salah adalah Anda tidak bisa menilai panel-panel listrik yang besar. Teman-teman sekalian, Bukankah ada matahari yang terbit setiap hari tanpa kita memencet panel listriknya? Bagaimana apa, apa kita bangga dengan panel listrik yang kecil? Dan kita lupakan listrik yang luar biasa, Yang tampaknya tidak ada makhluk yang bisa hidup. Bagaimana kita lupa dengan hal yang besar seperti itu? Bagaimana caranya kita bangga dengan lukisan seseorang tadi dan kita lupa dengan di depan mata kita ribuan, makhluk jutaan, miliaran dari hewan-hewan, dari serangga dengan suaranya, dengan warnanya, dengan gerakannya. Manusia depan mata kita dengan beragam macam paras wajah, warna kulit. Lisan kita bisa mengucapkan kata-kata dengan beragam macam bahasa. Bisa membedakan man, rasa manis, masa asin rasa Segala macam, asam dan seterusnya dalam waktu yang bersamaan. Hidung kita bisa membedakan mana bau wangi, mana bau busuk dalam waktu seketika. Kita lupakan sesuatu yang besar seperti itu dan kita bangga dengan hal yang kecil. Hanya karena teman kita menyemprotkan minyak wangi dan kita rasa wangi. Hanya karena kebetulan kita lewat di sebuah tempat dan kita bisa mengatakan oh busuk bau ini. Dan kita lupakan alat di hidung kita yang bisa membedakan bau wangi dan bau busuk seketika. Bagaimana bisa manusia lalai dengan hal yang besar Dan mereka bangga dengan hal yang kecil Saudaraku Dan inilah upaya syaitan alihi, Untuk menjauhkan manusia dari penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah zat yang maha bumurah Maha penyayang Menyebutkan dengan beragam macam sifat-sifatnya Dan memang kita lihat depan mata kita Pada saat Allah betul-betul mengatakan Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta Memang semuanya memang dia yang ciptakan Semuanya yang kita lihat dan kita lihat memang dia yang ciptakan. Dia pemilik alam semesta ini. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Memang benar-benar dia maha pengasih dan penyayang. Fir'aun yang jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan. membantah Musa alaihissalam, Kufur kepada Allah dan mengatakan kepada Haman. Ya Haman ibnili sarha. La'an li'attalu ila ilahi Musa wa indi la'adunuhu kathiba. Baik Haman, buatin saya menarah supaya saya bisa naik dan saya mau lihat Tuhannya Musa itu pencipta dia juga, dia tantang seperti itu, mungkin saya bisa lihat Tuhannya Musa dan saya pasti yakin Musa itu pendusta, tapi apa perintah Allah kepada Musa dan Harun alihimassalam idhaba ila fir'auna wakula lahu qawlan layina, pergi ke fir'aun itu, hai Musa dan Harun ucapkan kalimat yang santun La siapa tahu dia mau sadar Karena dia tidak ngerti nih dia enggak tahu itu. Allah Subhanahu wa taala dengan, dengan kasih sayang yang luar biasa sampai seorang pencuri pun kalau ketangkap, kepergok dan dikeroyoki oleh masyarakat, teman-teman sekalian, itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Demi Allah kalau Allah enggak sayang sama dia, Allah biarkan dia dengan kesalahannya, maka di depan mata dia ada lubang api neraka yang akan membakar dia. Allah sudah ingatkan sebelum dia mencuri. Sebelum dia kepergok Ada rasa takut, rasa khawatir Kemudian mungkin ketangkap sekali Tapi tetap dia ngotot Bagaimana caranya Allah berhentikan Didatangkan sebuah masalah yang berat buat dia Supaya dia kapok Kalau Allah biarkan dia tidak kebongkar Bayangkan berapa banyak kerusakan Yang akan dibuat oleh orang ini Dan Allah tahu Dengan kemahamurahannya dan kasih sayangnya Hamba ini tidak mengerti Bodoh ini dia akan jatuhkan dirinya Pada neraka yang dia sulit Untuk selamat pada saat itu Lebih baik sekarang kamu digebukin Dan kamu akan tahu bahwasannya itu adalah berbahaya Buat kamu kalau kamu lanjutin Ibn Qayyim rahimahullah Seorang alim ulama' Yang mengenal Tuhannya Dan tahu bagaimana menjalin hubungan dengan Allah berkata Allah itu Kata beliau Kalau saya memberikan penjelasannya Tidak disamakan dengan makhluk Tapi contoh beliau datangkan seperti seorang anak yang sedang minta tolong pada orang tuahnya kemudian orang tuahnya belum memberikan kepada si anak tadi kenapa tidak diberikan karena ternyata si anak ini mau mau keluar dan bergaul dengan temannya yang buruk kalau Anda semua di sini membayangkan memiliki seorang anak masih baru SMP masih baru balik kemudian tiba-tiba ada temannya ugal-ugalan jelas narkotika jahat orangnya Kemudian mengajak teman kita, anak kita dan menggodahnya untuk supaya keluar bersama dia di malam minggu misalnya. Jelas mau ke tempat-tempat yang salah. Dan anda sebagai orang tua, kira-kira kita izinkan tidak? Tidak bakal diizinkan. Kalau orang tua yang berakal, dia tidak mengatakan tidak nak. tidak bisa. Ayah, ibu tolong izinkan saya. Jangan. Ayah, ibu tolong. Kenapa kita melarangnya? Karena kita tahu anak ini tidak mengerti. Enggak kok saya bisa jaga diri. Enggak mungkin kok bisa jaga diri nak. Ayah dan ibu lebih tahu. Kata Ibnu Qaim, Allah Azza Jal lebih tahu dan lebih cinta pada hamba hambanya dari dirinya sendiri. Wong Allah penciptanya kok. Allah lebih tahu. Sampai kalau sangking bentuk kasih sayangnya Allah sampai keluarnya kotoran maaf dari dubur dan kemaluan anda. Itu bentuk kasih sayang Allah. Bayangkan kalau Allah tidak keluarin itu bekas-bekas makanan. Bukankah orang kalau tidak bisa ngeluarin angin dalam 2-3 hari atau seminggu kembung kemudian harus ke rumah sakit. Bukankah kalau orang tidak, kita cuma tahu makan, kita tidak pernah tahu mana yang ada bakterinya atau tidak dari makanan tersebut, begitu masuk tenggorokan lalu tersortir dengan alami, dengan sistem yang luar biasa, sehingga mana yang jadi nutrisi tubuh, mana yang jadi kotoran. Dan dengan luar biasa Allah cuma memberikan rasa, kita cuma tahu masuk, oh ya mau buang air besar, masuk sama mandi, membuangnya Kita tidak pernah berpikir. Bukankah anda mencium baunya busuk? Artinya bayangkan kalau tertinggal di perut kita bau yang busuk seperti itu. Tapi kita cuma tahu manusia melihat hal yang kecil. Oh ya sudah selesai air besar, sudah keluarlah, sudah selesai. Tinggal tahu makan lagi. Siapa yang menggerakkan motor di tubuh anda ini? Siapa yang membuat mengelolahnya? Siapa yang mengeluarkannya? Siapa yang membaginya? Siapa yang mengaturnya dan segala macam pertanyaan yang tidak bisa sebenarnya kita gambarkan, teman-teman sekalian. Saya sekarang ingin menyampaikan mudah-mudahan Allah Islaskan niat kita, terutama bawa diri saya sendiri tentunya, indahnya menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita teman-teman sekalian dan caranya sederhana, caranya sederhana. Hadiri majelis ilmu seperti ini, pelajari tentang rukun Islam, rukun iman, dalami tentang Allah Subhanahu wa taala, rutinkan terus jalankan, maka dengan izin Allah kita akan sampai pada titik nanti mengenal Tuhan kita. Dan kalau kita sudah mengenal Tuhan kita dan kita sudah akrab dengannya, perhatikan efeknya. Kita akan menjadi manusia yang super luar biasa. Kalau ada manusia, teman-teman sekalian, yang setiap kali diajak oleh temannya berbuat maksiat, dia jalan saja. Manusia, itu biasa. Tapi anda bisa menjadi manusia yang luar biasa kalau mau. Di saat lagi diajak pada hal-hal yang haram, kita nolak. Bisa. Dan itu hanya satu saja, orang yang tahu dan mengenal Tuhannya Allah Subhanahu SWT. Sampai pada hal yang kecil, teman-teman sekalian. Sampai pada hal yang kecil, kita bisa terbentuk pribadi kita menjadi manusia yang luar biasa. Saya akan mulai dengan kisah seorang anak muda yang ada di Irak, perkenal dengan kesolehannya. Orang ini dalam kisah yang sedang saya baca, saya tidak temukan namanya. Tapi kita ambil ibroh pelajaran. Orang ini saking kekuatan hubungannya dengan Allah Luar biasa kalau azan langsung ke masjid On time, tidak pernah ketinggalan saat pertama Dari pakaiannya sudah penampilannya Sangat dekat dengan Allah Kalau ngomongnya selalu cuma ayat Al-Quran Nasihat, hadis Nabi SAW Hidupnya sangat baik begitu Kalau bekerja mencari yang halal Pokoknya sudah jalan Allah SWT Orang ini memiliki kelebihan fisik Sangat gagah Di Baghdad terkenal pada saat itu Dia adalah anak yang paling gagah Umurnya juga masih sekitar 19 tahun pada saat itu kisah ini terjadi. Sampai menjadi buah bibir di kalangan seluruh wanita di Baghdad pada saat itu. Berharap wanita bisa ngobrol saja sama dia. Karena luar biasa. Tampannya, orangnya santun. Sampai dikejar-kejar. Yang terjadi saudaraku. Ada satu wanita kaya. Seorang istri pejabat pada saat itu. Terkenal dengan kecantikannya, kekayaannya. Semua laki-laki juga mengejar dia. Kerana kelihatan fisik yang dia miliki. Dia berkata kepada orang di sekitarnya. Saya akan menaklukkan laki-laki itu. Dan pasti dia akan berzina dengan saya. Yang terjadi saudaraku dibuatlah sebuah tipu daya. Syaitan. Di depan rumah... Orang ini, perempuan ini, kebetulan waktu suaminya lagi pergi bertugas keluar kota dan zaman dulu orang kalau tugas berbulan-bulan dan Allah Mu bisa kembali atau tidak? Karena memang mereka pada zaman itu tidak ada komunikasi, tidak ada transportasi kayak kita sekarang, tidak ada alat komunikasi menurut saya yang bagus seperti sekarang dan tidak ada transportasi. Ini jelas dia lagi di rumahnya, dia berhias dengan semaksimal mungkin kecantikan yang dia miliki dengan semerbak minyak wangi yang luar biasa kemudian dia bilang sama dayang-dayangnya kalau anak muda itu lewat di depan rumah bilang kalau di dalam rumah ada orang yang sedang sakit dan tidak ada laki-laki yang bisa bantu tolong bawa ke tabib. dijebaklah anak muda ini begitu dia lewat tiba-tiba dayang-dayangnya keluar 3-4 orang dengan teriak-teriak tolong bantu tuan kami sedang sakit sampai akhirnya tidak ada laki-laki dan tolong bantulah akhirnya si laki-laki ini masuk ke dalam rumah tersebut Waktu dia masuk dalam rumah tersebut saudara ku siiman. Maka yang terjadi adalah. Yang terjadi pada saat itu. Ditutup pintu. Kemudian si perempuan yang tadi licik ini berkata. Kalau kau tidak mau berzina dengan saya. Saya akan teriak. Bahwasannya kau sengaja datang untuk mengganggu saya di rumah saya. Dijebak. Waktu itu rumah semua berdekatan. Sedikit teriakan sudah terdengar. Serba salah. Apa yang harus saya lakukan terjebak di sebuah ruangan, rumah dengan wanita yang sempurna terjebak di sebuah ruangan wanita di depan matanya dengan kesempurnaan cantik, kaya, punya jabatan tinggal minta dia berdina saja hanya itu dia bisa menikmati dia bisa mendapatkan harta dan seterusnya tapi saudara ke orang yang sudah mengenal Tuhannya Allah berbeda dia sudah tahu siapa dia, dia sudah tahu siapa yang akan dia hadapin dari makhluk juga ini. Dia sudah tahu bagaimana hukum Tuhannya. Dia sudah tahu janji-janji Allah nanti kalau dah meninggalkan yang haram. Nantinya di surga akan dibalas apa. Dia sudah pelajari semuanya. Maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan, Ya Allah, engkau tahu bagaimana aku menjaga hubunganku denganmu dengan baik. Dan dari dulu aku sudah selalu digoda untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis dan aku selalu menahannya. Kenapa sekarang aku tiba-tiba masuk dalam sebuah jebakan syaitan yang seperti ini, selamatkanlah ya Allah. Tiba-tiba dia rasa mules, perutnya enggak enak. Kemudian dia bilang, saya mules, saya butuh kamar kecil. Kata perempuan tersebut, kamar kecil di depan mata saya ini, buka, silakan masuk. Tapi tetap setelah kau keluar, kau akan zina dengan saya, kalau enggak, saya akan teriak. Dia masuk, kemudian dia buang air besar dalam kisah ini, maaf, kisahnya memang begitu buang air besar, setelah buang air besar muncul ide dari fikiran dia tiba-tiba Allah berikan petunjuk dia mengambil kotorannya sendiri dia tempel di bajunya pada saat dia keluar dari ruangan tadi, si perempuan kaya ini yang terkenal dengan kebersihannya, kecantikannya segala, kaget melihat tadinya bajunya rapi orang ini tiba-tiba penuh dengan kotoran dia sendiri lalu dia mengatakan, kenapa kau begini? dia bilang, saya begini orangnya inilah yang sedang terjadi sekarang maka kalau kau memang mau berzina, saya orangnya sudah seperti ini. Ini kotoran di badan saya. Akhirnya perempuan tersebut mengatakan, keluarkan laki-laki ini. Laki-laki ini jorok dan kotor. Dikeluarkan dari perempuan tadi. Dan dia begitu keluar di depan rumah perempuan tadi. Sujud syukur kepada Allah. Selamat dari zina. Bagaimana seseorang kalau tahu dan mengenal Tuhannya. Dia akan menyelamatkan dirinya dari dosa. Bukan cuma terjerumus. Sudah terjebak masih bisa lari teman-teman sekalian. Betapa lemahnya banyak orang diantara kita Bukan cuma dijebak, Dianya sengaja jermuskan dirinya Padahal sabda Nabi SAW Jelas dalam hadis Bukhari Kalau seseorang hamba Berbuat dosa Satu dosa kecil Tertetes di dalam hatinya Titik warna hitam Kelam, kata ulama hadis begini Maksudnya apa tetesan hitam itu Dia akan merasa Beberapa hari ke depan Hidupnya gelap Hidupnya sulit dengan satu dosa kecil. Hidupnya sulit, kelam banyak pintu-pintu rezeki yang masih tertutup sampai titik hitam itu bersih. Apa kata Ibnu Umar, Rasulullah Muhammad? Aku mengetahui beratnya dosa kecil yang aku lakukan. Akar dam, dosa yang paling kecil. Mungkin kita cuma melihat sesuatu yang biasa, mungkin cuma sekedar dengar sesuatu yang tidak disengaja. Saya tahu. Allah mengharamkan saya sholat berjamaah subuh di masjid sebulan. Terharamkan dari ibadah gara-gara dosa yang paling kecil bagi dia. Sampai saya kadang-kadang teman-teman sekalian kalau menyimak kisah orang-orang sholih ini menganggap diri kita luar biasa kecil. Saya pernah diajak sama istri saya ke satu tempat. Butuh sekali harus masuk di mall. Lalu kemudian saya ambil headset handphone saya saya pasang di kuping. Sambil saya dengarkan ceramah saya sendiri. Atau saya dengarkan tilawah. Waktu itu tiba-tiba terlintas di benak saya seperti Sebelumnya subhanallah saya tidak pernah terpikir. Kalau saya masuk ada musik. Saya pikir ini adalah hal yang biasa. Bukan saya yang putar kok. gitu kan? Tapi setelah saya simak. Kisah-kisah orang soal ini. Dan saya fahami makna hadis tadi yang saya sebutkan. Ternyata titik noda hitam. Di dalam hati dari dosa itu walaupun kecil. Sudah cukup mengharamkan kita. Dari nikmatnya ibadah yang luar biasa. Gitu kan. Sampai saya pasang headset tersebut, saya putar. Saya belum menasihatin istri saya karena saya sendiri juga masih belak. Saya saya sendiri masih butuh itu. Sambil jalan, kemudian selesai belanja, kami keluar dari mall. Lalu dia tanya, kenapa tadi pakai headset? Saya bilang, bukan tadi kamu dengar musik di sana sini? Dia bilang iya. Tapi kan kita bukan kita yang putar. Saya bilang iya. Ingat, dosa itu seperti segelas racun. Kamu tahu atau tidak tahu itu racun, tetap akan berefek. Saya tidak mau noda iman saya Betul-betul memang Saya rasakan sendiri Selama ini subhanallah kalau saya jalan ke mall Dan dengar musik pun Begitu pulang berbeda ibadahnya Ada gangguan di ibadah solat malam Ada gangguan di bacaan Al-Quran Ada gangguan di ibadah-ibadah yang lain Dan itu nyata memang subhanallah Makin kental kita jaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin jeli kita hati-hati dalam menjaga hubungan dengan Allah. Maka makin kental hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin terasa itu kenikmatan imannya. Makanya syaitan berusaha untuk mengelabui. Bagaimana caranya supaya bisa rusak itu. Coba kita simak sekarang kisah. Banyak kisah-kisah orang saleh. Kalau kemarin... Ada beberapa sahabat yang kita angkat kisahnya dalam generasi emas Islam. Kita coba korek sekarang kisah tabi'in. Mungkin ada di antara anda yang mengatakan itu kan ustaz kemarin sahabat. Lihat Nabi. Baik kita lihat generasi tabi'in. Kita lihat generasi yang tidak jauh dari kita. Tidak melihat juga Nabi Muhammad SAW. Saya akan angkat misalnya contoh teman-teman sekalian. Muhammad bin Sirin. Rahimahullah. Muhammad bin Sirin ini salah satu ulama tabi'in yang terkenal. Dengan keimanannya dan beliau ahli takwil mimpi Pedagang di pasar Satu waktu Beliau berdagang Kemudian ada dagangan Dia ragu nih syubhat. Ini kayaknya salah nih Ragu cuma ragu bimbang Harganya 40 ribu dirham Ini luar biasa jumlahnya Ini bisa mungkin sampai puluhan juta Mungkin 60-70 juta ditinggalin sama dia nggak jadi transaksi dia ragu kalau sumbernya ini kayaknya haram nih tinggalin sama dia satu pasar heboh padahal cuma dia yang memang punya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu nggak mau ditinggalin sama dia tersebar berita Muhammad bin Sirin meninggalkan 40 ribu dirham ini bukan hal yang ringan seorang pedagang tahu nih keuntungannya baiklah besok pagi kejadian ada satu orang transaksi di tokonya Berikan uang, gitukan? Kurang dua dirham, kurang dua dirham. Kata ibnu Sirin, demi Allah, kau belum membayar dua dirham itu. Kata orang itu, dua, dua dirham, demi Allah saya sudah bayar. Kata ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Ribut nih. Satu pasar sampai datang, lihat ribut dengan dua dirham. Lalu kata teman-temannya, waktu itu akhirnya orang ini, ya orang ini akhirnya membayar dua dirham. Setelah ibnu Sirin berikan barangnya pergi. Orang-orang pasar tanya, wah ibnu Sirin kemarin anda meninggalkan 40 ribu dirham karena syubhad. Sekarang anda bersumpah sama Allah kena ngejar 2 dirham. Apa kata Ibn Sirin? Orang yang mengenal Tuhannya. Ini yang penting teman-teman sekarang. Dia mengatakan, demi Allah saya bersumpah karena saya tidak mau dia makan haram. Karena saya tahu itu haram bagi dia. Dia tinggalkan 40 ribu dirham yang bisa dia dapatkan. Kadang-kadang kita, Allah nanti aja deh. Ya kan? Gampang, nanti baku atur kalau orang kita bilang. Biasa begitu. Tutup mata aja dulu, yang penting sekarang masuk dulu uangnya. Lupa. Satu rupiah sudah cukup membuat anda masuk rumah sakit sebulan, teman-teman. Kalau haram. hati hatin Imam Nawawi, rahimahullah. Imam Nawawi ini... ...pernah mendengar berita... ...tetanggahnya... ...kambingnya hilang. Tetangga dia... Bilang sama dia, kambing saya hilang. Tidak tahu saya apa yang ambil. Saya sudah cari di tempat-tempat yang biasa saya gembalain, yang ada. Berarti dicuri ini. Imam Nawawi tidak beli kambing satu bulan. Tidak beli kambing. Semua kambing di pasar yang sudah mentah, yang sudah pepotong atau yang masih hidup dia tidak mau beli. Sampai dia pastikan kambing tetangganya sudah ada beritanya. Mati atau memang dia temukan kembali. Sebulan dia tidak mau beli. Takut nanti kalau yang dia beli itu kambing temannya yang hilang. Saking hati-hatinya menjaga hubungan dengan Allah. Bayangin. Bagaimana dengan keadaan kita teman-teman semua dianggap remeh nih, Dari makanan, dari minuman, dari pakaian. Yang penting pakai saja, yang penting makan saja. Subhanallah. Semua ada tanggung jawab nih, Harus hati-hati menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Sirin ini pernah menasihatin seseorang. Dengan nasihat yang sangat santun. Orang ini kebetulan mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Kalau teman-teman belum kenal Hajjaj bin Yusuf, orang ini luar biasa jahatnya. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dengan kejahatan, gitu kan. Artinya orang ini suka menyiksa orang, suka mukul orang, gitulah ceritanya, gitu kan? Yang jelas ringkas cerita Muhammad bin uh, Hajjaj bin Yusuf ini caci maki oleh seseorang, di sebelah Muhammad bin Sirin. Ini orang gini ini orang gini ini caci Maki macam-macam. Kata dia nasihatnya sangat luar biasa. Sah ya bena ahi hati-hati dengan ucapan wahai saudaraku. Fa innal hajaj akbala illa robbihii ketahuilah hajaj ini yang sedang kau bicarakan sedang menuju kepada Tuhannya. Dia sedang menuju kematian. Tidak usah khawatir sejahat apapun dia, sehebat apapun dia pasti mati. Dia sedang menuju ke Tuhannya wa innaka inma taqdimu ala allahi yawmal qiyamah dan kau juga sedang menuju kepada Tuhanmu dan kau akan bertemu dengannya pada hari kiamat nanti safajin anna ahkaradh-dham min dhunubika asharu min ala nafsika min a'dham min fa'alahu hajaj dan pada hari itu di hari kiamat kau akan temukan dosamu yang paling kecil kau akan lebih khawatir dan lebih takut daripada dosa terbesarnya hajjaj yang pernah dia lakukan dia akan dihukum sama Allah. Tapi nanti hari kiamat kau akan temukan dosamu yang paling kecil adalah sesuatu yang lebih kau takuti daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Falikullimriin sya'nun yughni. Ketahuilah, semua orang akan sibuk dengan perkaranya sendiri, ya. Wa'lam annallaha azza wajalla sayakhtassu minal Hajjaj mimman zalamhum. Dan pasti, ketahuilah dan yakini, Allah akan membalas Hajjaj Ya, orang yang sedang kau bicarakan itu dari orang-orang yang dia zalimi tidak tertinggal sedikitpun wayh tas sulil hajji mimayyabulimuna. Tapi ingat Allah juga akan menolong hajjaj dari orang-orang yang memvalimi dia. Falatoshgilan nanabsa kabadil yomi bisa bi ahad. Oleh karena itu mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Nasihat yang luar biasa. Kena orang kenal Tuhannya. Orang buruk pun jangan ceritain. Tak usah urus urusannya orang. Sudahlah, gitu kan. Tugas kita kalau kita lihat air pada diri orang. Alhamdulillah, tidak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup, sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kefaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kefaliman kita pada dia juga, dia akan ambil. Tidak ada yang tersembunyi hari kiamat. Kisah yang lain. Muhammad bin Sirin. Masih Muhammad bin Sirin. Kita Saya akan sebutkan beberapa figure. Muhammad Sirin ada tiga kisah yang saya angkat. Tadi kisah kedua. Kisah ketiga, teman-teman sekalian. Muhammad bin Sirin ini pernah membeli madu. Madu ini kebetulan dibeli satu gentong besar. Kalau gentong di zaman dulu itu, mungkin ya, bisa menampung sekitar 200 kilo madu. Sampai 250 kilo madu. Waktu dia beli, dia taruh di gentong, rupanya malam hari waktu dia tidur, dia lupa tak tutup gentong itu. Masuk tikus. Tikus ini masuk ke madu. Masuk Dan ini madu diambil karena jumlahnya banyak, jatuh tempo. Muhammad bin Sirin rahimahullah lupa tutup, masuk tikus. Tikusnya waktu dia bangun pagi, dilihat mati di madu itu. Tidak bisa keluar, melengket, mati. Muhammad bin Sirin rahimahullah mengambil madu itu semuanya dibuang. Dibuang, sengaja cari sungai, dibuang. Dia bukan buang biasa, dibuang di sungai supaya mengalir. gitu Orang-orang semua datangin, wahai Muhammad bin Sirin. Tinggal kamu angkat tikusnya, yang lainnya jualan. Kenapa kau harus semuanya dibuang? Apa jawaban dia? Demi Allah saudaraku. Aku tidak tahu tetesan mana madu yang kena bakteri. Yang kena kotorannya, najisnya, tikus itu. Sehingga saya jual pada seseorang dan saya menipunya. Maka saya lebih baik rugi semuanya daripada saya dihisap sama Allah hari kiamat. Luar biasa imannya. Dibuang, dialirkan semua. Kisahnya berlanjut, subhanallah. Pemilik madu datang lagi beberapa waktu kemudian wahai wahibnu sirin tagihannya kata ibnu sirin saya belum punya uang kata dia baiklah bagaimana jalan keluarnya ibnu sirin bilang kasih saya waktu berapa waktu saya akan bayar baiklah dikasih waktu berjalan waktu sama ibnu sirin dengan hikmah Allah belum punya duit orang inahnya mengeluh pada hakim hakimnya manggil muhammad ibnu sirin ulama besar dipanggil Dihormatin di pengadilan lalu dikatakan wahai ibnu Sirin, bagaimana kasus anda? Dia bilang hukum di tangan anda. Ceritanya begini, dan memang saya belum punya apa-apa. Kata hakim kalau begitu anda akan dipenjarakan. Kata ibnu Sirin lakukan, penjarakan. Dipenjarakan ibnu Sirin. Sampai tunggu siapa yang bisa bayarin buat dia? Gitu. Subhanallah penjaga penjara tahu siapa ibnu Sirin, ulama besar. Kata penjaganya apa? Wahai Ibn Sirin, kalau malam hari pulanglah tidur dengan keluarga anda, pagi silakan anda kembali ke sini. Kira-kira bagaimana tuh kalau kita ditawarin begitu? Penjara-penjara silakan pulang ke rumah, nanti pagi datang lagi ke sini. Begitu terus di penjara. Tata Ibn Sirin, demi Allah, sambil pegang kerangkangan penjaranya, demi Allah, saya tidak akan tolong kamu masuk ke neraka. Saya akan tinggal di sini sampai utang saya terbayar. Tidak mau keluar baca Al-Quran, sholat malam sampai akhirnya orang-orang satu Baghdad datang membayarkan dia dirinya ada ceritanya dibayarin ya. lunasin hutangnya sampai dia keluar tapi bagaimana mereka mengetahui hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? dan ini satu hal yang mahal teman-teman sekalian mahal sekali ini hanya bisa didapatkan bagi jiwa-jiwa yang suci, yang bersih, yang mau memang berhubungan dengan Tuhannya dan Allah Azza Jal ini zat yang kalau memberi selalu dalam Al-Quran bahasanya apa? Begairi hisab. Inna ma'ulah qasabiruna ajarhun begairi hisab. Selalu ada kalimat begairi hisab. Begairi hisab. Begairi hisab itu tanpa tahitungan. Kita kalau minta sama Allah satu Allah enggak kasih satu. Sepuluh, seratus, seratus ribu. Luar biasa kalau pemberian Allah Swt itu. Saya pernah punya pengalaman pribadi teman-teman sekalian di Jakarta. Waktu saya buka restoran. Subhanallah dengan hikmah Allah terjadi sesuatu pada saat itu restoran ini mengalami kemunduran. Kemudian saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu kemudian saya tetap menjaga komitmen di jalan Allah Subhanahu wa taala itu memang kebetulan tidak ada duit sama sekali. Restorannya harus dibongkar total pindah dari tempat sewanya. Saya enggak tahu harus buat apa. Yang saya lakukan adalah saya coba pada saat gentingnya seperti itu Bagaimana justru kita gencet diri kita untuk lebih dekat dengan Allah. Hati-hati, jangan malah masuk ke dalam hal yang haram. Karena makin memuncaknya sebuah cobaan, maka makin dekat jalan keluar dari Allah. Ini sudah harus satu minggu lagi saya bayar, dan kalau tidak dibongkar paksa. Bisa rusak barang-barang. Nilainya, barang yang ada di situ tidak kurang dari satu miliar rupiah. Ini kalau dibongkar dirusak, semua ini jadi masalah, dan ini ada investor yang masuk dengan saya ya Rabbi, apa jalan keluarnya coba saya menghubungi ayah saya, kebetulan Alhamdulillah beliau masih hidup, tolong doain saya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya kemudian saya coba juga melakukan hal-hal yang saya mampu ibadah kepada Allah Subhanahu SWT, sambil tetap saya sabarin tunggu sampai titik terakhir subhanallah, waktu itu kejadian hari Senin hari Sabtu hari, Sabtu, hari Jumat, maaf hari Jumat, itu kalau saya tidak punya informasi jelas, maka akan dibongkar paksa, dan ini akan dibongkar saya tidak tahu mau taruh di mana, barang-barang yang penuh jumlah apa luasan restoran 163 meter yang sangat besar, penuh dengan barang-barang mau ditaruh di mana, ini ada coolernya, ada chillernya ada macam-macam subhanallah hari Rabu saya pengajian malam di blok M Square di Jakarta ada satu jemaah saya jazallah khair beliau rupanya penggemar ceramah tapi sering dengar di Youtube tinggal di Perancis, orang kita beliau datang berhubungan Whatsapp ke saya Ustaz saya lagi mau ke Jakarta saya lagi di Jakarta saya ingin hadir langsung ceramahnya ceramanya Ustaz. Oh Allah, silakan antum datang ke blok m Square hari Rabu malam ini kebetulan maghrib Isya ada materi dosa-dosa besar habis Isya insya Allah akan ada apa namanya, tanya jawab sampai jam 9 malam Datanglah beliau habis selesai ceramah dia Darussalam menasihati karena saya belum pernah lihat fisiknya Cuma selama ini conte-contekan program sosial yang saya kasih sumur lah beli motor buat dai lah beragam macam program yang saya kadang-kadang buat di pengajian itu semua dia ikut Menyumbang. sampai terakhir jazakumullah khairan beliau nyumbang untuk mengumrohkan dua orang hafid Quran yang saya buatin program kemudian alhamdulillah dia ikut yang jelas teman-teman sekalian saya waktu itu kemudian saya Uh, ngobrol sama dia, habis sholat, lalu kemudian saya kasih di mobil saya, kebetulan ada beberapa buku agama, silakan ambil. Bawa pulang, mungkin Antum bisa baca-baca. Pas mau pisah, hitungan dua menit sebelum pisah, dia ngomong sama saya, Ustaz, saya kemarin ke Ajwat, ke restoran Antum, tapi tutup. Oh iya, Udah tutup itu, mungkin sekitar sebulan sekalian tutup. Dan memang keadaannya sekarang, kayaknya udah gak bisa saya lanjutin sewanya, karena terlalu mahal. Dan ini insya Allah akan mungkin dibongkar. Dalam satu dua hari ini sudah akan dibongkar. Mungkin memang tidak bisa buka lagi. Loh kenapa Ustaz masalahnya? Saya ceritain sepintas. Karena sewa ini harus bayar per bulan sekian. Jadi saya tidak bisa menjalankan lagi. Tapi memang nilainya restoran sekian. Mungkin saya akan buka. Saya sudah coba tawarkan saham ke beberapa jemaah. Memang belum ada jalan keluar. Emang sahamnya berapa Ustaz? Sahamnya sekian saya bilang. Ada nilai yang saya sebutin tentunya tidak layak saya sebutin dalam pengajian kemudian dia bilang sama saya, kenapa Ustadz baru bilang, saya sebenarnya baru kemarin ikut investasi di satu perusahaan yang saya ingin. Baik Ustadz, berikan saya waktu, malam ini saya bicara sama istri, siapa tahu ada jalan keluar. Silakan. Saya pulang ke rumah, kemudian setelah mandi segala, mungkin sekitar jam 10 malam, saya dihubungin sama beliau. Setelah saya sudah, sudah musyawarah sama istri, kayaknya saya akan ikut sama antum antumnya. Investasi, restoran itu kita bongkar, pindah dari satu tempat, kita sewa, kita pindah semua tiba-tiba ini orang datang dari Perancis Allah utus datang ke saya ke Jakarta kemudian kasih jalan keluar dan teman-teman kalau saya sebutin nilainya dia kasih uang ke saya, cash 650 juta saya sampai gak bisa tahan waktu itu nangis susul sama Allah ini jalan keluar bagaimana ini saya langsung datang ke malnya waktu itu saya bahasakan yang saya mau buka kembali, dia bilang, sudah tidak bisa pak, harus bongkar baiklah, berikan saya waktu, saya sudah punya anggaran, saya sewa, besoknya saya keliling subhanallah, saya longin waktu, tidak ada pengajian. saya kosongin pengajian, saya dapat tempat kontrakan baru, ada tempat lebih besar, saya bisa bayar, pindah semua dengan mudahnya, dalam dua minggu setelah itu sudah pindah semua, alhamdulillah dan sekarang berjalan sudah hampir dua tahun sabar sedikit dalam ketaatan dan Allah Azza wa Jal ada bersama kita teman-teman sekalian Inna Allaha ma'al Ladinat Taqo wal Ladinahum Muhsinun. Allah sudah katakan, Allah akan selalu bersama dengan orang yang beriman dan orang yang berbuat baik. Ini indah. Kadang-kadang orang bersudara dalam keadaan genting, susah, maksiat lagi, tambah kebar, tambah mabuk, tambah berzina, menambah, menumpuk-numpuk masalahnya. Sementara masalah kecil saya sudah cukup membuat masalah yang besar buat kita. Maka harus sabar, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengarkan kisah As-Syu'abi. as -Syubi. Syubi terkenal seorang ulama' tabiin. Ta Nama lainnya Amir bin Shurahbil. Rahimahullah. Beliau pernah menjadi penasehat khalifah. Penasehat khalifah ini zaman dulu kelebihan khalifah-khalifah Islam kita. Itu mereka menjadikan penasehat-penasehatnya selalu ulama'. Sehingga memang terkontrol terus, terawasi. Ini boleh nggak? Nggak boleh. Ini boleh nggak? Boleh. Kita kalau kisah sukses pemimpin kita selalu di sebelahnya ada alim ulama. Kalau yang jauh dari ulama pasti sudah kacau semua itu. Gitu kan. Maaf saya tidak singgung siapa pun tentunya. Tapi saya membahasakan ini umumnya. Histori kalau kita lihat. Coba baca dia. Ya. Suksesnya pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah kita. Gitu kan. Itu semua di sebelahnya memang ada penasihat para ulama. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah. Penasihatnya Umar bin Khattab. Waktu Umar bin jadi khalifah, Ali bin Nabi Talib dan Uthman menjadi penasihatnya. Waktu Uthman bin Affan, Abdul Rahman, yang menjadi penasihatnya Ali bin Nabi Talib dan Talha, maaf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus begitu, mereka saling minta orang-orang yang sebenarnya jadi penasihatnya. Subhanallah, khalifah ini sangat terkenal dengan kesalahannya, Abdul Malik bin Marwan namanya. Saleh, dia dia jadikan penasihatnya Syu'bi. Syu'bi seorang ulama yang terkenal, ulama hadith, ulama fikih dan seterusnya pernah satu waktu khalifah ini menahan sebagian orang, tapi belum jelas orang ini salah atau enggak penjarain dulu deh gitu. penjarain dulu, untuk memastikan orang ini salah atau tidak gitu. maka beliau di sebelah khalifah, tidak tinggal dia langsung menasihatin, mengatakan ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman in kuntahabastahum bil bafil, kalau anda menahan mereka dengan bafil enggak benar nih fal haqku yukhrijuhum Pasti kebenaran akan mengeluarkan mereka. Wa inkunta habastahum bil hak fal afu yasauhum. Kalaupun anda menahan mereka karena mereka salah, maka Allah lebih memuji sifat memaafkan. Nasihat yang luar biasa. Maka Abdul Malik pun rahimahullah langsung memaafkan orang-orang tersebut, menyelesaikan hak-haknya orang yang diambil. Ya, tentu kebulan pada saat itu bukan hal mencuri, bukan hal yang apa ya. Hal-hal yang masih bisa ditoleransi karena memang ada. Perseruan yang akhirnya masih bisa ditoleransi Akhirnya dimaafkan oleh Abdul Malik Tapi posisi di sini Syu'bi menasihatinya Pernah satu waktu Syu'bi ini diutus oleh Abdul Malik bin Marwan menuju ke Kaisar Romawi Kisah yang kedua tentunya Pada saat dia pergi ke Kaisar Romawi Teman-teman sekalian Pas tiba di sana. Kaisar Romawi heran dengan Kecerdasan Syu'bi Dengan dua hari di disana Romawi Dia sudah bisa tahu Berapa jumlah kamar bangunan ini dari apa komposisinya, tamannya seluas apa. Banyak hal yang aneh-aneh yang ditahu oleh Syu'bi. Dalam dua hari di istananya. Lalu dia kagum dengan kecerdasannya. Maka dia ingin buat kekacauannya. Dia kirim surat. Surat ini dia bilang kepada Syu'bi, Wahai Syu'bi, kasih ini kepada Khalifamu, Jangan buka, kasih ke dia. Dia bilang baik. Syu'bi menjaga amanah dikasih kepada Amir Muhammadin Abdul Malik. Lalu untuk dibuka tulisannya begini. Dari Kaisar Romawi kepada yang terhormat Raja Muslim Abdul Malik Ibn Marwan Saya melihat Bahwasannya orang Yang sedang kamu utus ini Sangat cerdas Dan kayaknya dia yang paling layak Menjadi khalifah Bahasa begitu Lalu Abdul Malik ini Menutup surat lalu mengatakan kepada Syubih Apa kau tahu apa yang terjadi Surat ini apa isinya Demi Allah tidak wahai amirum ini. Amanahnya adalah titipin surat ini kasih ke Amir Mukminin. Kira-kira kalau kita tahu isi suratnya seperti itu masa kita mau kasih ke khalifah? Ya. Kalau secara akalnya memang dia enggak buka. Apa adanya? Dan orang yakin kepada Allah Subhanahu wa Sehebat apapun tipu daya di botolnya manusia, wa makaru wa makharu Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya dan Allah juga mengatur tipu daya dan Allah sebaik-baik pengatur strategi di budaya. Mau kemana dia muter-muter? Mau kemana dia buat bantan lata palsu? Surat-suratnya sampai kemana? Toh kafasitas perutnya cuma makan dua piring. Tempat tidurnya cuma satu kali dua meter. Dan pada saat mati cuma membawa kain kafan. Mau dibawa kemana itu mobil yang dibeli dari uang haram? Tas-tas bermerek, dompetnya. Makanan-makanan mewah yang dia makan nanti jadi kotoran dan jadi penyakit buat dia. Kebodohan. kena tidak faham? Ringkas cerita adalah... Kata Syubi, demi Allah saya tidak tahu, ya, Amir Muminin. Kata dia, sesungguhnya Raja Kaisar, Kaisar Romawi itu menulis surat mengatakan, kagum dengan kecerdasanmu dan dia berkata, gitu kan? kalau kamu adalah orang yang paling layak jadi khalifah. Kata Syubi, demi Allah ya, Amir Muminin, karena dia belum kenal anda. Kalau dia kenal anda, pastilah otomatis dia akan tahu bahwasannya anda lebih cerdas daripada saya. Lalu kata Abdul Malik, saya sudah faham apa maksudnya. Lalu kemudian dia kirim surat laik raja Romawi dan dia berkata, kepada Amir Mukminin e, Abu Rumair Muhammad dan kepada Raikaisar Romawi. Apa yang kamu ucapkan itu, ya, sebenarnya sudah saya baca kalau kau ingin mengancam kerajaan saya. Dan ketahuilah, saya dan Syu'bi bersaudara karena Allah dan tidak akan pernah kau bisa masuk di dalamnya. Lalu pengantar surat ini rupanya waktu dia ngantar surat, dia sempat di sebelahnya Raikaisar Romawi, dia dengar Maka dia mengatakan, ya, demi Allah kata si kiasa Romawi tapi dalam bahasa Arab diterima kan. mereka juga memanggil Allah orang-orang Kristen, gitu, kan? demi Allah saya tidak ingin kecuali itu, ingin mengacukan kerajaannya. Tapi hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin teman-teman, atasan dengan bawahannya tidak mudah dikoyahkan kalau dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ketiga datang membuat fitnah membuat apa, semuanya tidak akan ada masalah buat dia. Kisah yang lain Al bin Abi Rabah rahimahullah. Allah bin Nabi Robah ini teman-teman sekalian pernah... Tentu Allah ini sedikit saya berikan gambaran dan ulama mengatakan dalam ilmu jarwad ta'adhil. Dalam ilmu hadith kita boleh ada hal-hal yang boleh disebutkan kalau berhubungan dengan kekurangan seseorang. Kalau memang itu ciri khasnya. Atau sesuatu yang kalau disebutkan tanpa menyebutkan nama pun. Nah ini masuk bukan dalam ghibah. Yang jelas ulama menyebutkan ciri fisik di sini. Seperti mereka menyebutkan Nabi SAW Jerbuk, tidak tinggi, tidak pendek Itu bukan naik Atak bin Nabi Rabah ini seorang budak hitam Kulit hitam Disebutkan dalam buku-buku tentang penjelasan Biodata beliau Orangnya kurus, kaki kanannya pincang, mata kanannya rusak Fisiknya sangat kurang Rahimahullah Tapi waktu Atak bin Nabi Rabah menjadi khali, Menjadi uh, ulama Khalifah waktu itu Sulaiman bin Abdul Malik Adiknya tadi Abdul Malik bin Marwan itu, eh anaknya Abdul Malik bin Marwan, waktu sudah meninggal ayahnya dia jadi khalifah. Sulaiman bin Malik ini orangnya baik, khalifah dan suka dengan alim ulama. Dia mengeluarkan peraturan kalau tidak boleh mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali Atha' bin Abi Rabah. Orang alim ulama, karena ini dalam haji tidak boleh sembarangan nih. Sampai Atha' bin Abi Rabah dapat julukan ya alimnya ulama, gurunya para ulama. Ulama-ulama pun kalau datang di Mekah banyak meminta nasihat dari beliau. Atau bin Nabi Robbahi ini rahimahullah di musim Haji datanglah Sulaiman ibn Abdul Malik Khalifah dengan anaknya dengan ketampanannya dengan dayang-dayangnya dengan kebesarannya buka kema besar kemudian masuklah ukuf di Arafah. Sementara ukuf Abdul Malik eh, Sulaiman mengatakan di mana sahabibuk? Aynas sahabibukum mana nih teman kalian nih biasanya kalau bahasa sahabibukum ini santun dari Khalifah untuk uh, mufti ya untuk muftinya bin Abu Abdurrahman ada di mana kata mereka Amir Muminin lagi di kemahnya lagi menunggu orang-orang yang lagi antri oh, lagi antri bertanya gitu. dia bilang saya punya hajat saya ingin datang ke sana baiklah Sulaiman datang Sulaiman ini dia men dia menunjuk si ya bin Abu Abdurrahman jadi hak jadi jadi mufti dia yang memberikan gaji gitu kan itu pemimpinnya lah, ya dan itu, itu khalifah dan perlu diketahui Sulaiman belum lagi di zamannya ini Khilafah Umayyah jadi luas sekali, luar biasa gitu. Kuasanya sangat luas karena ayahnya juga punya kekuatan militer yang besar. Ringkas cerita dia pun datang dan dia seorang saleh. Begitu dia masuk ke kemahnya Abu bin Rabi'ah disambut oleh Abu Rabi'ah, pelukan, ngobrol, saling menyebutkan kata-kata yang santun satu sama lain sebagaimana sebagaimana adab seorang muslim. Setelah itu Abu Rabi'ah bertanya, "Wahai Amir Mukminin, kenapa anda datang ke sini? kata dia, saya punya hajat ada pertanyaan yang saya mau tanya kata apa bin Nabi Rabah? ini orang tadi saya bilang, kekurangan fisiknya ada dia pegawainya yang datang ke dia ini kalau mungkin maaf teman-teman di gubernuran sini presiden langsung yang datang bukan cuma gubernur langsung datang, langsung ke ruangan dia kena ada hajat yang dia mau sampaikan misal. datanglah teman-teman sekalian lalu dia mengatakan Atok mengatakan hajat anda pribadi, pertanyaan pribadi atau hajat umat Islam. Kata Amir Mu'minin, hajat saya pribadi. Pertanyaan saya pribadi. Al-Tak mengatakan, kalau begitu Amir Mu'minin mohon maaf, Anda keluar antri bersama muslimin. Karena ada yang sudah antri sebelum Anda punya hajat pribadi. Kalau itu hajat umat Islam, saya akan dahulukan Anda. Orang di sekitar Sulaiman ini marah. Tapi Sulaiman diam. Rahimahullah. Beliau sangat luar biasa. Mana ada presiden atau raja mau dipermalukan begini? Kan tinggal jawab selesai kan gitu. Tapi beda ya? ini namanya muru'ah ya, kehormatan menjaga kesucian kehormatan dengan Allah. Luar biasa. Silakan Anda antri karena muslimin sudah antri sebelum Anda. Sulaiman keluar, antri. Ini orang di belakangnya sudah pada marah nih. Ajudan-ajudannya segala sudah luar Ini kalau bukan karena Sulaiman, dalam riwayatnya dikatakan kalau bukan karena Sulaiman diam, maka kami sudah ngamuk nih. Ini, kan? ini kalau orang sekarang sudah remuk-remuk tulangnya gitu kan. Subhanallah antri. Dan apa bin Nabi Roba dalam kisah ini dikatakan menjawab fatwa dengan tenang. Hukumnya begini, sampai selesai, sampai giliran datang Sulaiman. Begitu datang bertanya dijawab juga dengan tenang. Sudah selesai, ulang, sudah pamit-pamit begitu kembali ke istana, tentu ada masalah nih. Ya. Suleyman menarik dengan keimanannya juga akhirnya dia mengatakan, kumpulin semuanya, kumpulin semua kerabat saya yang ada hadir di sini dan semua ajudan pemerintahan. Panggil semua, dipanggil semua kumpul Di kemah yang besar mereka kumpul. Lalu dia mengatakan, apa yang kalian lihat bukanlah sesuatu yang mempermalukan. Amir waminin, raja bukan sesuatu yang mempermalukan dan demi Allah Allah memuliakan Atak bin Abi Rabah dari saya kerana ilmunya. Dan di dalam Islam memang seorang alim di atas seorang amir. Dan memang saya punya hajat. Pribadi. Maka jangan pernah ada yang merasa marah dengan Atak bin Abi Rabah. Kerana saya sendiri tidak marah dengan dia. Dan wahai anak-anakku dan para ajudanku. Belajarlah agama, karena ilmu agama akan mengalahkan singa sana, singa sana para khalifah. Tapi bagaimana teman-teman? Khalifah bisa begitu, Atak bin Abid, Abid, Abid, Alim bisa begitu. Dan semua dengan lapang dada bisa menjaga. Kenapa? Karena mereka yakin ada raja yang sebenarnya. Allah Azza wa Jawa. Kita teman-teman cuma kebetulan saja beda formalitas. Di baju bedanya cuma sementara. Ini jabatannya oh ini si fulan. Ini mobilnya bedanya begini. Itu cuma hiasan. Kemasan. Sama dengan makanan. Misal kalau di Makassar ada coto. Ada coto yang ditaruh di mangkuk yang mahal. Ada yang ditaruh di piring yang biasa. Tapi sama saja coto. Mudah-mudahan bahasa ini bisa gitu kan? Karena kalau makanan langsung paham biasanya. Satu waktu kisah yang lain, Abang bin Abdul Rabah mendatangi, jadi Sulaiman meninggal dunia, Khalifah tadi meninggal dunia, sudah lewat waktunya dia meninggal dunia, datang adiknya bernama Hisham, Hisham bin Abdul Malik, biasanya memang sudah tradisi, mungkin teman-teman di kantor pemerintahan sudah tahu, biasanya kalau ada datang pejabat baru, maka dia akan ambil informasi dari pejabat sebelumnya, tentang orang-orang relasi yang bisa dihubungin, kan gitu, itu sudah biasa turun-temurun memang dari dulu gitu. tapi mudah-mudahan relasinya ini orang-orang yang tepat yang jelas Hisham bin Abdul Malik sudah tahu kakaknya ini, Sulaiman terkena dengan kesolehannya, dengan kealimannya dia telah menunjuk ya Altaq menjadi mufti, maka dia tidak mau ganggu tuh, dibiarin Altaq jadi mufti, lanjutin fatwanya, satu waktu Altaq bin Abi Rabah datang ke istananya Altaq bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian naik keledai keledainya tua, dan untuk naik ke keledai itu kan biasanya ada pijakan untuk injak ya, itu dari kayu biasa. Bajunya biasa, imamahnya juga sudah tua besar. Gitu. Dia lagi jalan dari Mekah menuju ke Damaskus ibu kota Syria. Perjalanan lumayan satu bulan. Subhanallah begitu mau sudah kelihatan istananya Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ada satu ulama lain namanya Al-Tak juga Al-Khurasani dari Persia terkenal juga ulama Ta'bin Atta Al-Khurasan jadi kalau disebut nama Atta dua ini Atta bin Abi Rabah di Mekah ini bekas budak yang menjadi alim ulama. ini Atta Al-Khurasan memang anak pejabat tapi jadi alim ulama juga dia lagi di kereta kencananya kalau kita sekarang mungkin mobil yang paling mewah gitu kan? kalau kita kencana dulu ada dua orang yang di depan memenggung kucak kudanya kudanya dihias dengan beragam macam hal luar biasa nak tahu ini pejabat gitu. begitu Atta Al-Khurasan lihat dari jauh Atta bin Abi Rabah dikenal ini dia suruh berhentiin kereta kencananya. Ada anaknya yang ikut di situ. Anaknya atau abulasannya lagi ikut. Lalu atau abulasannya turun, mendekati keledai itu. Kata anaknya yang meriwayatkan kisah. Saya belum pernah lihat ayah saya turun mendampingi orang, datangin orang. Biasanya dia yang didatangin. Ini enggak dia turun dia datangin. Siapa orang ini? Sudah imamanya, tua, bajunya tua, Keledainya lagi pakai kayu. Gitu kan. Kata anaknya nih. Dia bilang, saya tidak pernah lihat ada orang semiskin itu. Dalam kisah tadi gitu. Lalu ayah saya pun datang. Memeluk salaman seperti sahabat lamanya. Lalu mereka ngobrol. Saya tidak tahu apa yang diobrolin. Lalu kemudian ayah saya kembali ke Rata kencana Lalu mengatakan kepada saya. Wahai anakku. Saya akan masuk bersamanya ke Amir Muminin. Kata anaknya ayah. Siapa orang ini? Saya belum pernah lihat orang semiskin ini. Gitu. Kata dia. Hati-hati dengan lisan. Ini adalah Atak bin Abi Rabah. Kata anaknya, Atak bin Nabi Rabah. Halim ulamak. Kata ayahnya, iya. Makanya hati-hati. Jangan ngomong sembarangan. Walaupun bukan Atak bin Nabi Rabah, kau tidak pantas mengucapkan kalimat itu. Anaknya mengatakan, saya pun beristighfar kepada Allah. Lalu saya melihat, ayah saya jalan kaki bersama dengan Atak bin Nabi Rabah. Maksud. Ika cerita, masuklah mereka ke istana, lalu mereka keluar. Kata anaknya, ayah. Kata anak, apa al-Hurasani, anaknya bilang, ayah. Ceritanya apa yang tadi terjadi di dalam. Kata Atta Al-Khurasani, Demi Allah, kalau bukan Atta bin Abi Rabah, saya tidak diizinkan masuk. Atta bin Abi Rabah ini jalan pincang. Kakinya hitam, tubuhnya hitam, bajunya biasa, matanya satu rusak. Jalan. Dia bilang begitu kami masuk. Ini Atta Al-Khurasani dengan baju jubahnya yang mewah dan seterusnya. Jalan. Dia bilang begitu demi Allah kami masuk pintu gerbang istana. Hisham bin Abdul Malik berdiri dari singasananya. Raja berdiri. Kemudian mendekati Atta bin Abi Rabah. Dan orang-orang tidak tahu Atta bin Abi Rabah. Siapa pejabat-pejabat ini banyak yang tidak tahu. karena cuma dengar namanya. Lalu julukannya Atta bin Abi Rabah ini adalah Abu Muhammad. Anaknya Muhammad. Hisham mengatakan Hahuna Aba Muhammad. ke sini ayah-ayahnya Muhammad. Ata bin Abdurabbah setiap mau mampir ke sebuah kursi dia bilang, "Laa ha huna Aba Muhammad." Dirangkul terus tangannya kata Ata al-Khurasani. Begitu sudah dekat dengan singgasananya lalu kemudian saya dipersilakan duduk, Ata al-Khurasani diserahkan duduk. Lalu Ata bin Abdurabbah demi Allah didudukan di sebelah singgasana khalifah, sebelahnya pas. Dan belum pernah singgasana khalifah diduduki oleh orang lain termasuk anaknya khalifah. Enggak boleh duduki singgasana itu. Hisham mengajak Ata bin Abdurabbah yang luar biasa begitu kehidupannya tadi kondisinya duduk di sebelahnya. Lalu kata Hisyam Ya Aba Muhammad, ada hajat apa? Kata dia, ada hajat saya. Hajat yang pertama dia bilang. Penduduk Mekah dan Madinah, wahai Amir Muminin, tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah SAW. Karena di Mekah ada Ka'bah, berarti orang yang tinggal di Mekah kan tetangganya Allah. Bahasa santunnya begitu. Di Madinah ada rumah Nabi SAW, walaupun ada kuburannya beliau sekarang, sudah jadi kuburan, tapi kan rumahnya Nabi masih ada. Masa dalam masjid. Tetangganya Rasulullah SAW, Terlambat ataya mereka. Ataya ini kayak pemberian yang diberikan oleh kerajaan, ya dari eh, dari dari khilafah diberikan kepada masyarakat semua, kaya atau miskin semua dapat dari hasil pendapatan negara nanti dikeluarkan untuk kebutuhan negara, kemudian sisanya dibagi rata, itu haknya masyarakat. Penduduk Mekah dan Madinah tetangga orang dengan Rasulullah SAW terlambat ataya mereka, maka saya mengingatkan anda kepada Allah agar memberikan kepada mereka. Baik. Kata Hisham. Ya gulam. Sekretaris datang. Catat. Dan berikan sekarang juga. Ada lagi hayanya Muhammad. Ada lagi. Para mujahidin. Yang membela perbatasan kaum muslimin. Mereka ribat setiap hari. Terlambat gaji-gaji mereka. Ada istri dan anak mereka mengeluh dengan saya. Maka berikan hak mereka. Ya gulam. Catat. Segera jalankan pesannya Abang Muhammad. Ada lagi hayanya Muhammad. Terus aja apa menyampaikan hajat muslimin. Nggak ada hajat dia pribadi ini. Hajat begini, hajat begitu. Ringkasnya adalah terakhir. Sudah lima hajat, enam hajat disampaikan. Kata Amir Muminin, masih adakah hayanya Muhammad? Kata Atta Al-Qurasani, demi Allah, Atta bin Abi Rabah berdiri. Dengan tegak di depan Amir Muminin. Lalu mengatakan kalimat yang membuat istana itu kalau mau goncang, bisa goncang. Dia mengatakan apa? Wahai Amir Muminin, ada hajat yang lebih penting dari semua yang saya sampaikan tadi. Kata Hisham, apa itu wahai Asaq? Aba Muhammad, apa itu? Ini orang-orang kaget. Belum pernah ada orang Khalifah duduk. Dia beri depannya dan dia menunjuk. nih. Ada hajat yang lebih penting. Kata dia, apa itu wahai Ayah Muhammad? Demi Allah, wahai Amir Muminin. Kau dilahirkan di muka bumi ini sendirian. Dan kau juga akan mati sendirian. Dan kau akan dihisap oleh Allah sendirian. Demi Allah. Semua yang kau lihat di sekitarmu ini tidak bermanfaat buat kamu. Maka bertakwalah dengan Allah. Hisham bin Malik menangis, waktu itu menangis luar biasa sambil memukul tongkatnya. Nah, Hisham Hisam bin Malik akhirnya memukul tongkatnya sambil menangis, menangis sekalian. Lalu mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan, gitu. Setelah itu kemudian kata Atak al-Hursani Kami pun keluar Dan demi Allah al, Atak bin Abi Rabah Tidak minum segelas air pun Dari Amir Muminin Tidak minum segelas air pun Dan waktu kami tiba di pintu gerbang Maka dikejar oleh seorang sekretaris Untuk memberikan dia sekantong uang emas Maka Atak mengatakan Demi Allah saya datang bukan untuk ini Kemudian ditinggalkan Lalu kemudian Atta' bin Abi Rabah pulang teman-teman sekalian hanya untuk menasihat menas nasihat di khalifah. Dan untuk hajat muslimin. Dan tidak ada hajat dia sama sekali. Kata Atta' al-Hurasana sebagai penutup kisah. Demi Allah kalau Atta' bin Abi Rabah menyebutkan semua hajatnya. Maka akan dipenuhi oleh amir mu'minin. <tuh> Itulah kisah yang luar biasa dari seorang Atta' bin Abi Rabah. Yang luar biasa bagaimana menasihati khalifah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain Urwah bin Zubair rahimahullah. <tuh> Urwa bin Zubair juga adalah salah satu orang yang sangat luar biasa. Terkenal dengan kesolehannya. Urwa bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam adalah salah satu sepuluh orang yang jamin masuk surga. Anaknya Urwa. Urwa bin Zubair ini pernah duduk bersama dengan teman-temannya. Ada Abdullah bin Zubair. Saudaranya sendiri. Ya, yang terkenal Abdullah bin Zubair salah satu perawi hadith. Ya. Yang terkenal nanti sempat jadi khalifah beberapa saat. Kemudian ada Abdul Malik Ibn Marwan. <tuh> Dan ada lagi satu adiknya Abdul Malik bin Marwan. Duduklah mereka di depan Ka'bah lagi ngobrol anak-anak muda ini. Kemudian mereka sambil berkata, cobalah kita saling ya, memohon kepada Allah, berharap sesuatu yang paling dia harapkan di, dep di depan Ka'bah. Siapa tahu Allah kabulkan? Berkatalah Abdullah bin Zubair, saya berharap menjadi khalifah, menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Lalu adiknya berkata, adiknya lagi yang, yang satu mengatakan, saya mau menjadi penguasa kurasan wilayah Persia Abdul Malik mengatakan kalau itu angan-angan kalian maka saya berharap menjadi khalifah muslimin secara umum menguasai semua wilayah Islam tiga-tiganya sudah berangan-angan lalu mereka kembali kepada Urwah. wahai Urwah kalau kamu bagaimana kata Urwah semua yang kalian harapkan duniawi Berharap menjadi khalifah, berharap menguasai ini dan seterusnya. Kalau saya, saya berharap menjadi seorang alim ulama muslimin. Mengajarkan mereka tentang halal haramnya sang pencipta Allah. Dan saya berharap balasan darinya. Maka selesailah, bubarlah mereka ini. Ternyata subhanallah angan-angan itu dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan. Adiknya juga sempat menjadi gubernur di Khurasan. Abdul Malik setelah itu menjadi khalifah muslimin yang besar dan Urwa bin Zubair pun rahimahullah diterima oleh Allah menjadi alim ulama sampai menjadi tujuh ulama nya Madinah pada saat itu ringkas cerita Urwa bin Zubair pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ujiannya berat ujiannya berat orang-orang beriman ini ujiannya berat tapi subhanallah iman itu dijadikan ya kalau begini memahami teman-teman kalau ada ujian yang berat datang kepada antum Lihat orang yang lebih berat Misal masalah utang, terlilit utang Misal ada penyakit, coba lihat orang yang lebih berat Kenapa ada orang yang lebih berat daripada kita, pastinya itu Tidak mungkin tidak Dan juga teman-teman sekalian bersangka baiklah dengan Allah Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari Hadis Qudsi, kata Allah SWT Saya sesuai dengan perasaan hambaku. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian <clears throat> Kalau Allah sedang mencoba kita Berarti dengan cobaan tersebut Allah sedang mencintai kita Karena kalau tidak sedang dicoba kita akan jauh dari ibadah Orang kalau datang cobaan itu sebenarnya dia makin dekat dengan Allah dan umurnya makin pendek untuk menuju ke akhirat. Artinya makin pendek tidak ada peluang untuk berbuat dosa lagi. Pendek dari sisi kemaksiatan, ya gitu kan? Dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena tidak ada waktu. Antum kalau lagi sakit keras terus diajak ke diskotik. Diajak pergi apa? Diajak buat apa? Enggak ada waktu. Orang yang buat dosa itu biasanya kalau banyak waktu, liha-liha ya, lagi kosong, lagi enggak ada cobaan, lagi enak, mobil mewah, uang banyak. Itu maksiat nanti. Allah dengan mahasis, cintanya kepada hambanya, dengan kemahamurahannya, mendatangkan cobaan supaya dia tetap begitu. Biarin dia begitu. Kerana dia Allah tahu, dengan begitu makin pendek umur untuk bermaksiat. Tidak ada waktu bermaksiat dan dia makin dekat dengan akhirat dan itu pahalanya sudah cukup untuk memberikan derajat di surga. Sampai pada target seperti itulah, maka nikmatin itu cobaan, gitu ya. jangan terlalu banyak mengeluh. coba nikmatin nanti akan kita sebutkan kisahnya Urwah Rahimahullah beliau pernah mendatangi seorang khalifah adiknya lagi Hisham namanya Al-Walid Ibn Abdul Malik Al-Walid Ibn Abdul Malik ini teman dekatnya dia gitu ya. jadi khalifah setelah kakaknya meninggal kemudian datanglah diundanglah uh, uh, uh, Urwah bin Zubairin Rahimahullah dari Madinah datang ke Irak. Maaf, di Damascus waktu itu. Dia bawa anak laki-lakinya teman-teman sekalian. Anak laki-lakinya ini anak laki-laki yang sudah hafal Quran. Umurnya sekitar 20 tahun. Dibawa sama Urwa dan ini mau dicetak jadi kadernya dia. Dan waktu itu kebetulan tidak ada anak laki-lakinya. Kecuali ini, satu orang. Dia punya empat orang anak, tiganya perempuan. Dia banggakan anak anaknya, dibawalah sama dia. Ringkas cerita begitu memasuk istanahnya al walid Rahimahumullah. Kemudian anaknya berkata, "Ayah, saya ingin melihat kuda-kuda kerajaan, bisa enggak?" "Oh, ya silakan," kata ayahnya. "Saya akan bertemu dengan Amir Mu'minin ngobrol, kamu silakan lihat. Dia lihatlah." Lagi ngobrol nih, Urwa bin Zubair sama Khalifah Al-Walid lagi asyik ngobrol, tiba-tiba datang berita. Seorang pengawal masuk ketakutan tiba-tiba memotong pembicaraan khalifah dan ini adabnya pada saat itu ada peraturan di kerajaan tidak boleh memotong pembicaraan khalifah, kecuali penting sekali datang ketakutan dan akhirnya dia mengatakan saya harus memotong pembicaraan Anda kata mereka tak Al Walid kenapa kamu ini ada apa memotong pembicaraan saya sahabat saya baru datang mesti tiba-tiba dipotong ada penting ada penyerangan musuh dia bilang enggak Amir mukminin ada penting tapi bukan penyerangan musuh anaknya tuan Urwah mati tadi di kandang kuda waktu dia lagi nonton kuda Anda kuda kerajaan Saking asyiknya sampai kami sudah menahan tapi dia tetap mau mendekat ada satu ekor kuda mengangkat kakinya, menendang dadahnya, mati. Sekarang tergeletak, mati. Kami bingung, mau ngapain nih? Anaknya tadi satu-satunya laki-laki, umur 20 tahun mati. Al-Walid, kaget. Ini yang tendang kudahnya dia. Mati di kerajaan dia. Tetap dia syok, gitu kan. Tidak enak. Tapi subhanallah, dia balik ke arah Urwa. Urwa senyum. Urwa senyum. al urwah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berikan jenazahnya biar saya yang urus. Dengan sangat tenang dia turun dari duduk, -duduk tadi bersama khalifah, dia lihat jenazah anaknya ditutup matanya, diuruslah jenazahnya sama dia, dimandikan. Kata perawi kisah ini, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari matanya Urwah. Dia urus jenazahnya selesai. Kemudian dia bilang sama Walid, saya mau turunkan anak saya di kuburan sendiri. Baiklah turun. Begitu turun subhanallah di kuburan. Dalam kisah ini dikatakan ada satu penyakit teman-teman penyakit ini saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Arab disebutkan gargarina namanya gargarina ini penyakit harus amputasi gak bisa enggak kalau kena itu biasa ada di jenis-jenis tanah tertentu jadi orang turun tidak pakai sendal di zaman dulu itu bisa kena dan itu tidak ada obatnya zaman dulu harus dipotong, dia membusuk tiba-tiba kakinya Urwa Rahimahullah begitu turun, taruh jenazah anaknya begitu sudah keluar pas keluar kakinya kena gargarina itu kena penyakit, tiba-tiba membusuk Ya, kalau kita mungkin bonyok gitu ya. Sudah mulai menghitam tiba-tiba dalam sekejap. Lalu waktu urwa yang ujianan enggak bisa. Dicek ada tabib, ada walid datang situ khalifah juga lihat ini kenapa nih, panggil tabib, panggil. Kata ini kena gargarina. Apa solusinya? Harus dipotong. Dalam waktu yang sama nih, anaknya baru mati ditendang kuda, dikubur pada saat itu, dia pun kena penyakit ini, harus potong kakinya. Amir mukminin walid bilang coba tanya jalan keluar ada obat enggak ada. Ini enggak ada lain. Baiklah. Kata Urwah, waktu ditanya, bagaimana Urwah? Senyum. Inna lillahi wa inna illahi raji'un. Udahlah, potong aja. Potong kaki ini, bukan potong daging biasa. Ya, Potong aja. Baiklah. Kata Amir Muminin, baiklah kalau gitu. Sampai taruh Urwah bin Zubair di ruangan yang paling lux di istana ini. Dan lakukan pemotongan di sana. Taruhlah sebuah tempat yang mewah segala, tapi punya datang. Tapi dia bilang, wahai tuan Urwah. Kita ini akan memotong daging anda dan tulang anda tradisi kami adalah harus pasien mabuk minum khamar tidak sadar, baru kami potong kalau enggak, enggak bisa kata Urwa, demi Allah saya tidak pernah menyentuhkan setetes pun di tenggorokan saya yang haram masa sekarang saya mau begitu coba datang saya mau pakai minum ini enggak, enggak bisa kalau apa solusinya? pokoknya jangan pakai ini musyawarah sama walid ya amir mu'minin, bagaimana nih? tamu anda enggak mau minum khamar kita tidak ada solusi lain Pikirin cari jalan keluar Tapi yang penting aman Tidak lama kemudian datang Bawa 10 orang laki-laki Semuanya bodyguard Kekar semua badannya Kata Urwa untuk apa nih? Untuk pegang anda ini Tidak ada solusi lain Harus pegang Tidak boleh bergerak Ini daging sama tulang Saya akan potong Gerak sedikit ini sudah salah Kata dia Saya tidak perlu sama mereka Lalu apa jalan keluarnya Wahai Tuhan Kaki anda harus dipotong Kalau ingatnya nyebar ke seluruh tubuh saya akan bertasbih dan bertahlil Berzikir kepada Allah Kalau kau lihat wajah saya sudah merah Potong kaki saya Kalau fabibnya ya sudah Mau apa yang tidak ada solusi lain Baiklah Suruh keluar semua Lalu kemudian mulailah Tabib ini menyuruh dua orang ya, pendampingnya Untuk memegang, menyiapkan Segala yang berhubungan dengan Kebutuhan untuk memotong itu lalu Urwa mulai, tutup matanya sambil subhanallah, walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar dirnungi dalam hati, dirisapi dan betul wajahnya berubah jadi merah memerah. kata tabib, betul saya lihat wajahnya merah, saya potong kakinya saya potong kakinya, terpotonglah kakinya, begitu selesai terpotong dengan kemudian ditahan darahnya, lalu saya mengatakan, Tuan Urwa, sampai Urwa berpikir subhanallah, walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar tutup mata, lalu ditepuk, wahai Tuhan Urwa kaki anda sudah kami potong dia bilang, Alhamdulillah. Biasa. Kakinya dibotong, Alhamdulillah. Terus kata tabibnya, tapi belum. Darah masih ngucur. Kami butuh memberhentikan darah itu. Kata dia, berhentikanlah. Dia bilang, tidak ada jalan lain kecuali kaki anda. Kami rendam di minyak panas. Nggak bisa. Harus minyak panas baru bisa. Minyak panas langsung membuat itu berhenti darahnya. Dia bilang, lakukanlah saya akan berpikir lalu lakukan. Dia baca subhanallah, alhamdulillah. Kalau wajah saya memerah, tutup. Tapi subhanallah manusia. Begitu dia berpikir ditaruh minyak panas, dia sempat teriak sebentar lalu pingsan. Gitu ya. Urwah rahimahullah terkenal teman-teman sekalian tidak pernah meninggalkan rubu al-Qur'an. Rubu ini 10 juz setiap hari. Selalu bacaannya, tidak pernah tertinggal. Dalam kisahnya dikatakan dalam 3 hari Khatam Quran, selalu bacaannya Dan tidak pernah ketinggalan 10 hari Dan satu-satunya hari yang dia tidak baca 10 juz itu hari itu saja Dikatakan dalam kisah hidupnya dan Maka dia punya julukan kalau enggak salah Khazin Al-Quran Sahabatnya Al-Quran Sehingga Siri dan teman-teman setelah dipotong Pinsankan tadi, direndam dengan air panas dia, apa, Air minyak panas Dia pinsan Setelah dia bangun dia bilang Mana telapak kaki saya didatangkan, orang semua heran kenapa dia bilang minta kakinya, diambil sama dia, lalu diangkat sama tinggi, lalu dia bilang demi Allah, selama 40 tahun itu umurnya urwa 40 tahun selama 40 tahun, belum pernah sekalipun saya gunakan kau ke tempat yang haram, dan saya bersyukur kepada Allah, kerana kau dikembalikan padanya dalam kondisi kau suci tidak pernah satu kali pun ke tempat yang haram, dia berikan kesaksian terhadap dirinya dan ini boleh diucapkan kalau seorang mukmin yakin dengan apa yang dia lakukan baiklah Kemudian setelah itu dia pulang ke Madinah, teman-teman sekalian. Tentu sebelum pulang ke Madinah Amir Mumin ini bingung gimana caranya menghilangkan meringankan bebannya Urwah nih supaya dia bisa tenang. Subhanallah di hari yang sama dengan hikmah Allah, ada suku Arab datang, Badui. Mereka kelihatan dari padang pasir kondisinya sangat susah gitu. Masuk, ada satu di antara mereka matanya buta ditopang oleh teman-temannya. Begitu masuk kata Al-Walid, "Apa cerita kalian?" nih dari mana kalian kami dari kampung ini, kampung ini kami butuh ini dan seterusnya. Terus ini yang buta kenapa nih? Ceritalah. Walid ini bilang saya tidak tahu kenapa saya tanya. Kata yang buta itu, Wahy ya, Amir Mu'minin, saya pemimpin mereka. Saya kepala sukunya. Dan saya ini Amir Mu'minin adalah orang yang paling sehat dulunya, mata saya sehat, orang yang paling kaya dan paling banyak keturunan saya. Tapi keadaannya sekarang jadi begini. Kata Amir Mu'minin, memang apa ceritanya kamu nih? Dia bilang ceritanya begini Amir Mu'minin. Satu malam saya sedang jalan sama istri sama anak saya semua, sama dayang-dayang saya. Jumlahnya banyak nih, ratusan orang. Semua harta saya saya bawa. Saya mau pindah, pindah kota. Kami turun di sebuah lembah, tiba-tiba itu lagi tidur malam. Ada banjir, enggak tahu dari mana di padang pasir itu lembah. Mengangkat semuanya, kema-kema, harta, unta-unta, semua anak istri saya mati semuanya. Terbawa dengan air, banjir tiba-tiba, enggak tahu dari mana. Ini kisah nyata, semuanya hilang ya. Dia bilang, saya pun menyelamatkan diri saya dengan bergelantung di sebuah pohon yang masih ada di situ. Saya pegang. Pada saat saya lagi pegang pohon itu. Saya melihat air sudah jak, hilang, itu sudah mulai reda, Tinggal ada satu ekor unta yang terikat di tali tadi. Dan ada anak saya tergantung dengan apa, bantal tidurnya. Itu di sebuah ranting pohon. Gitu. Maka saya pun turun melihat anak saya masih hidup. Saya pun coba selamatkan dia. Saya biarkan anak saya di situ, kemudian saya kembali ke unta tadi ingin membuka talinya. Waktu saya ingin membuka talinya, saya dengar anak saya menangis. Saya balik, ternyata leher anak saya, kepalanya sudah di mulut serigala. Dia bilang, saya balik, mau kejar, sudah enggak bisa. Anak saya sudah dibawa lari sama serigala itu. Maka saya cuma mau selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya balik ke arah unta ini, unta ini mengangkat kakinya dan menendang ke mata saya sehingga saya buta. Maka dalam satu malam, Ambil Muminin, saya jadi orang yang buta, jadi sakit. Anak istri saya hilang, harta saya semua habis. Kata Amir Muhammad walid Alhamdulillah yang telah mengutus kamu datang ke sini. Berikan semua apa yang dia mahu orang ini, penuhi semua kebutuhannya, dan bawa dia kepada Urwa, suruh ceritakan kisahnya. lagi saya untuk meredam. Ya ternyata di atas Urwa masih ada yang lebih berat. Urwa berterima kasih kepada Al Walid, kemudian dia pulang ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, orang-orang semua Jah, datang. ini. Sabarlah, beginilah, begitulah, dan seterusnya. Saya sebutkan dalam bahasa Arab ya, Kemudian pada saat orang banyak mengatakan kepadanya sabarlah dan seterusnya lalu dia mengatakan kepada tamu-tamunya la yakhnuw annakum ma jangan sampai kalian merasa sedih dengan apa yang kalian lihat atau kalian mungkin menganggap ini sesuatu yang berat faqat wahaballahu azza wajalli arba'a minal banin sesungguhnya Allah menganugerahkan saya empat anak fa akhadha wahidan dia mengambil satu, waab kali salahan dan masih memberikan saya tiga. Falahul hamd, maka saya bersyukur dengan itu, dengan matinya anak saya. Waatani arba minatraf dan memberikan kepada saya empat, dua tangan dua kaki. Faahadamin huwaidan dan dia cuma ambil satu saja, waab kali salahan. Falahul hamd, dia meninggalkan tiga, saya bersyukur dengan itu. Kakinya dipotong, bisa bersyukur, luar biasa. Ya. Fawwali, demi Allah, dia bilang dia motivasi dirinya dan juga motivasi kepada orang yang dengar. Lau'ahadallahu minni khalila. Kalau seandainya Allah mengambil sedikit dari saya, fakat ab kali Dia telah meninggalkan buat saya hal yang banyak. Fani talani marah. Dia coba saya dengan satu kali. Fakat talama afani marah. Dan dia telah memaafkan saya dan menyelamatkan saya dalam banyak kejadian yang lain. Semua orang pun akhirnya. Berterima kasih pada bala, berterima kasih pada urwa dan akhirnya mereka pergi. Dan beliau berkata kepada anak-anaknya pada saat itu untuk menjelaskan apa yang membuat dia kekar seperti itu. Ya baniyah wahai anak-anakku yang masih hidup ada tiga orang, ada istrinya, semua keluarganya masada. Taallamul ilm belajarlah ilmu agama yang benar. Waktuu haqqah, dan loongkan waktu untuk itu kasih haknya. Jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu taalim taalim enggak. Rongkan waktu harus setiap hari dengar ilmu. Innaqum intakunus cigara kaumin. Kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, faasallahu anjaalakum bil ilmi kubaral kaum. Maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar, karena ilmu itu. Wasau atau hal fit dunia akbahaminsyakun jahil dan sungguh buruk sekali. Apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, tidak mengerti agamanya? Lalu beliau berkata juga, i'akum antarau sodakat annahasodakatun bal e'ajbaruha hadiah. Hati-hati jangan pernah kalian melihat amal yang kalian kerjakan atau sodakah yang kalian keluarkan adalah sodakah yang kalian anggap remeh. Tapi jadikanlah sodakah itu sebagai hadiah tahdilillah ya azza yang kalian berikan hadiah kepada Allah subhanahu wa taala wala lillah janganlah kalian memberikan hadiah sesuatu untuk Allah yastahi an yahdiyahu liazizil qaum yang dia malu untuk memberikan kepada terhormatnya kaum atau pejabatnya satu kaum fa azza wajal azzu akramul qurama kerana Allah itu adalah zat yang paling pantas untuk dimuliakan. Dan dia adalah zat yang paling layak dan paling pantas untuk memberikan balasan yang lebih mulia. Dan yang paling pantas, kalian berikan hadiah yang terbaik dari kalian. Kuna beliau mengatakan, Ya Baniya, wahai anak-anakku. Iza ra'itum min rajulin fi'latal khair. Kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya. Fa'aminu bihi khaira. Maka pasti jadikan orang itu baik sangka baiklah kepada orang itu wa in kana fi nadarinnasi rajulussu' walaupun dia di mata orang dianggap buruk fa innalaha akhwatun amsalihha karena perbuatan baiknya itu pasti punya saudara-saudara kebaikan yang lain wa idaraitum min rajulin fi'latus syarr kalau kalian melihat perbuatan buruk dari seseorang laki-laki atau seseorang fahdhabuhu hati-hatilah dari orang itu wa in kana fi nadarinnasi rajulul khair walaupun di mata manusia dia adalah orang yang baik Fa inalaha akwatun karena perbuatan buruk itu punya saudara saudara yang ikut dengannya. Wa alamu ketahuilah. An al hasanah ala akwatihah. Bahwasanya semua kebaikan kebaikan akan mendatangkan saudara saudaranya. Wa an nas syiah ala akwatihah dan seluruh dosa dosa juga memiliki saudara saudaranya. Masih ada waktu ya? Baik, kisah Sufyan al-Thawri rahimahullah. Sufyan al-Thawri punya julukan dengan sejak orang yang sangat suka sujud sampai dahinya sangat hitam rahimahullah dan dikatakan beliau kalau sujud tidak mengangkat kepalanya sampai hajatnya selesai dengan Allah. Satu waktu khalifah meminta dia untuk menjadi hakim, untuk menjadi hakim punya jabatan dan waktu itu hakim gajinya lebih tinggi daripada khalifah, punya istana yang mewah punya kereta kencana dan seterusnya yang jelas teman-teman sekalian ditawarkan dia menjadi hakim dan dia nolak kerana waktu itu dia seorang ulama, ulamak Sofianathor seorang ulama Mekah yang terkenal dan memang dia orang yang paling layak paling faham tentang perkara-perkara masyarakat lalu dia nolak dengan santun mengatakan saya tidak bisa dan saya khawatir saya akan dihisab oleh Allah hari kiamat kalau saya berhukum yang salah maka khalifah mengatakan kau harus menjadi kerana dia nolak dan dipaksa, akhirnya dia pun melarikan diri dari Mekah. Dia jalan teman-teman sekalian. Sufyan Yassir Rahimullah jalan dengan menggunakan jubah menutup kepalanya dan meninggalkan Mekah. Sampai jalan menuju ke Yaman. Selama tiga bulan perjalanan kaki sampai di, sebuah, di Yaman. Kemudian dia tiba di sebuah kebun kurma. Kemudian dia menawarkan diri untuk menjadi pegawai di kebun kurma itu. Dan orang tidak tahu siapa dia. Kemudian berkatalah pekebun kurban tersebut saya akan berikan gaji kamu seperti orang-orang yang bekerja sama saya. Dia bilang baiklah saya terima yang penting saya ada tempat tinggal dan saya bisa ibadah. Berjalanlah tiga bulan dia menurunkan kurma dari pohon seorang alim ulama yang sangat dihormatin pada saat itu. Sangat dihormatin. Kemudian dia pun rahimahullah setelah tiga bulan ditanya oleh pemilik kubun tersebut. Dia bilang wahai Abdullah dulunya ditanya dia siapa nama kamu? Dia bilang saya Abdullah. Dia tidak dusta. Dia bukan tujuan tujuan. Dia mengatakan saya Abdullah. Maksudnya saya adalah hamba Allah. Ya, dengan dalam bahasa Arab begitu. Kalau dia sebut namanya dia tangkap, ditangkap oleh Khalifah. Dia tidak mengatakan nama saya. Dia mengatakan saya adalah hamba Allah. Ya, bahasa Arabnya Anak Abdullah. Semuanya pemilik kebun menangkap namanya Abdullah. Dipanggil wahai Abdullah ke sini lah. Datanglah eh, eh, Syafian rahimahullah. Lalu ditanya apa perbedaan antara kurma kami dengan kurma kalian? Maka kata Sofian, rahimahullah, saya tidak pernah tahu perbedaannya. karena saya tidak pernah mencicipi sedikitpun dari kurma anda. Maka kata tuh, tuh, pemilik kebunnya, apakah kamu ini tinggal tiga bulan di kebun saya, turunkan kurma, sortir tiap hari. enggak pernah kamu makan satu butir pun. Dia bilang, demi Allah satu butir pun tidak pernah, karena anda tidak pernah mempersilahkan saya. Maka kata pemilik kebun teman-teman sekalian, dia bilang, apakah kau mau mencontohi muruahnya, ya kehormatan ibadahnya Sufyan Nathauri, dia tidak tahu kalau ini orangnya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dia pun diam, si Sufyan Nathauri lalu kemudian dia sudah tahu akan terjadi apa-apa, lalu dia membungkus barang-barangnya, dia tinggalkan kebun tersebut. Ternyata pemilik kebun ini sudah mendengar berita, kalau Amir Muminik waktu itu menyuruh menangkap Sufyan Nathauri secara paksa. Siapapun yang menangkapnya akan dikaitkan satu peti emas. Disebarkan berita, tangkap Sufyan Nathauri hidup atau mati maka pada satu teman-teman saya, tentu teman -teman ini kisahnya panjang saya ringkaskan, kemudian si pemilik kebun datang kepada temannya, lalu berkata ada pegawai kebun saya unik kenapa saya tawar, tanya dia perbedaan antara kurma hijaz, Mekkah dan madinah, kata dia mengaku dari hijaz ya, dengan nyaman, dia tidak tahu dia bilang dia tidak pernah incipin satu butir pun karena saya tidak pernah persilakan selama 3 bulan jadi pegawai, maka temannya mengatakan, sebentar ya, bagaimana cirinya pegawai itu, disebutkan cirinya seperti ini kata dia, itulah Sofyan Thauri kita kejar dia, tangkap, kita berikan kepada amir-amir, ambil satu putih emasnya. Waktu mereka kembali kebun sudah tidak ditemukan. Sokannya terus sudah kembali ke Mekah. 3 bulan kemudian. Jadi ini sudah dari 6 bulan dari masa pengejaran, dia pun 3 bulan lagi kembali ke Mekah. Waktu dia kembali disambut oleh masyarakat Mekah, dia ulamanya. gitu kan. Ya. Muftinya Mekah pada saat itu lalu disambut, mereka pun belajar. Lalu beberapa ulama lain menasihatinya mengatakan, "Wahai Sufyan, ambil mukminin sudah sangat marah. Dia akan menghukummu." Dia bilang, "Saya lebih takut dengan raja yang sebenarnya. Karena kalau saya salah berhukum, maka akan jadi masalah." Dan dia harus bisa mengerti, saya tidak bisa memaksakan diri gitu kan. Ya. Harusnya dia bisa memaklumi dan masih banyak orang-orang yang bisa ditugaskan sebagai pengganti saya. Lalu waktu Amir Mu'minin, waktu itu tidak disebutkan, saya tidak dapatkan namanya. Dikatakan mendengar Sufyan al-Thori ada di Mekah, lalu dikejar sama dia. Dia bilang, saya akan membunuh sendiri Sufyan al-Thori dengan tangan saya. Kata temannya meriwatkan kisah ini. Sufyan al-Thori mendengar berita tersebut pun, kemudian dia sujud sholat dua rakat di depan Ka'bah. Kemudian dia sujud dan demi Allah, saya tawaf tujuh kali, dia belum mengangkat kepalanya dari sujud di sujud yang pertama. Jadi sujud tidak pernah angkat Saya tahu pertama dia masuk sujud pertama Yang kedua, yang ketiga sampai tujuh kali tawaf Ini kurang lebih memakan waktu mungkin setengah jam lebih ya. Itu kalau cepat Kalau lambat mungkin bisa lama, lebih lama Tujuh kali tawaf bisa sejam kalau lagi padat-padatnya Maka dia sujud, dia bilang Saya duduk di sebelahnya dan saya tahu itu sujud pertama Kerana selain dia masih angkat Sujud yang kedua Dan dia memberi rakat kedua dan dua sujud selanjutnya yang jelas teman-teman, sekarang setelah saya solat saya melihat dia kata perawi kisah ini mendatangi ka'bah lalu memegang kain ka'bah sambil mengatakan Aksam saya bersumpah atas namamu hai Tuhanku, jangan biarkan khalifah ini untuk masuk ke Mekah maka yang terjadi adalah dikatakan dalam kisah ini, Amir Muminin pun waktu khalifah itu, waktu mendekati pintu gerbang Mekah ya, sempat berkema dan meninggal sebelum masuk ke dalam Mekah tapi yang jelas, kisah yang kita ambil dari Sufyan al-Thori adalah bagaimana beliau rahimahullah takutnya kepada Allah mengalahkan takutnya kepada pemimpin manusia dan dia meninggalkan jabatan yang tinggi karena takut dihisab hari kiamat. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah kisah seorang sahabat yang masyhur namanya Rabi' al-'Amir rahimahullah. Ini saya tutup dengan kisah ini. Rabi' bin Amir rahimahullah adalah seorang ulama bukan seorang ulama maaf, bukan seorang ulama salah satu pasukan perangnya saat bin Nabi Waqas yang akan masuk yang akan di, yang diutus oleh Sa'ad bin Waqqas untuk mendatangi ya, Rustum Rustum ini adalah panglima perangnya Romawi eh, maaf Persia panglima perangnya Persia Rubi' al-Amir bin Amir rahimahullah ini terkenal sekali orangnya waktu dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk berjihad, maka dia pun mengambil eh, panci masaknya yang dia letakkan di kepalanya kerana tidak punya topi untuk berperang panci masak dipakai jadi topi kemudian pisau dapur dibawa untuk berperang dia tidak punya pedang dia nunggangi keledainya yang tua ikut di pasukan oleh Amir Muhammad bin, bin Khattab disuruh jalan, jalan. subhanallah Sa'ad bin Nabi Waqqas waktu itu mengutus, diutus pasukan oleh Muhammad bin Khattab dengan 30 ribu pasukan menghadapi 200, 240 ribu pasukan Persia dan Persia kaget waktu mereka pun tahu 240 ribu mereka tidak mundur sedikit pun maka Rustum ini ahli perang dia bilang saya mau tahu dulu bagaimana sih kekuatan 30 ribu itu kok berani benar seperti apa sih kekuatan mereka disekirinlah surat kebarasan noqas negosiasi, datanglah satu dua orang terus menerus negosiasi dan semuanya semuanya hampir sama perkataannya tapi yang paling pertama datang adalah rubi'i bin amir rahimahullah anhu. sahabat nabi yang mulai ini datang dengan keledainya dia bawa pisau dapur dan ada tombak yang dia pinjam dari temannya dia datang, begitu tiba di istana, kata Rustum, buat dia tidak masuk ke istana kecuali sudah hormat dengan saya. Dan hiasi semua istana ini dengan emas, semuanya. Pintu kurbangnya hiasi dengan emas, semuanya taruh harta-harta gelimpangin. Gitu. Buat mereka mau tahu gila harta enggak ini, semuanya. Bantal-bantal semua singgah sana hiasi dengan emas, semuanya taruh emas, geletakin emas di sana sini, dibuat semewa mungkin. Waktu datang Rubi'i radhiyallahu anhu, begitu melihat kejadian tersebut, dia turun dari keledainya, lalu dia mengatakan, bagaimana dengan undangan kalian? Kata mereka, kau tidak bisa masuk kecuali kau harus menghormati rustum, mengatakan wahai rustum yang terhormat, saya pamit mau masuk. Kata Rubi'i, saya tamu dan saya yang harus dipamiti untuk masuk, bukan saya yang pamit. Lalu Rubi'i melihat di situ ada tikar permadani di atasnya banyak emas. Sama beliau disengkirin emasnya. Permadana itu diambil dipotong pakai pisaunya dia. dibelah dua. Diambil ditaruh di keledainya, Dianggap sebagai ganima. Harta rampasan perang. Ditaruh sama dia. Kemudian dia mengatakan. Ini pembukaan harta rampasan perang kami. Kalau kau tidak buka pintu gerbang. Sendirian. Dan Rubaih ini perlu anda tahu. Orangnya pendek. Kecil. Bukan orang yang tinggi kekar. Orang-orang Persia waktu itu tinggi besar. Kekar-kekar semuanya diberitakan ke dalam, kata Rustum baiklah, tutup pintu gerbang buka sedikit saja supaya dia masuk tunduk kepada saya disepertakan masuk, pintu gerbang dibuka sedikit, memang tidak bisa orang masuk harus tunduk, maka Rubi'i lihat, subhanallah, Allah memberikan orang beriman itu hatinya bisa melihat ya. dia bisa membaca, namanya firasat al-mumin Maka dia lihat, ini pasti ada di budaya ni. Yang dia lakukan dia balikan pantatnya dia, dia balikan keledainya, lalu dimasukkan dari balik belakang. Sehingga yang tadinya dia harus tunduk, ini dibalik, jadi bokongnya yang di belakang, dilaporkan ke rustum. ini yang dilakukan sama orang ini. Malah sekarang dihinain. Lalu dia naik keledainya, dia jalan. Subhanallah, tu dia jalan, dia tidak turun dari keledai. Keledainya dimasukkan di istana rustum <coughs> dengan karpet-karpet yang mewah. Pisau dapurnya dipakai bolong-bolongin bantal tuh semua. bantal bantal yang mewah. Semua di, ini karpetnya ditusuk-tusuk dengan tombaknya sama dia. Sampai di depan Rustum. Panci di atas kepalanya. Pisau di tangannya. Tombak di tang pisau tangan. Pisau di tangan-tangannya, di tangan kiri, tombaknya. Kata Rustum, dipanggil penerjemah. Tanya kepada mereka nih, mau ah apa sebenarnya datang ke sini? Terjemahkan. Hai orang-orang Arab. Kalian kan dulu di padang pasir. Tidak punya apa-apa kecuali gembala kambing. Untuk apa kalian datang ke sini? Kalau kalian butuh harta, sebut saja. Kami akan kasih pulang. Kalau kalian butuh gembalaan, kami kasih berapa bun unta dan kambing yang kalian mau. Kalau kalian ingin jabatan, kami akan jadikan. Pilih siapa yang terbaik, kami akan jadikan sebagai pemimpin kalian. Dan kami akan kasih gaji. Lalu jawaban Rubi'i, rahir ya Allah. Ini orang kalau sudah mengenal Tuhan. Dia mengatakan, kami datang dari sana tidak butuh dengan harta yang sedang kau pamerkan ini dan kami datang mengeluarkan seluruh hamba termasuk kamu dan kami dari menyembah makhluk kepada menyembah pencipta sang makhluk, itu saja kalau kau patuh maka kau dengan kerajaanmu, kami akan pulang hukum Allah berhenti menyembah, Karena waktu itu raja mereka Kisra dianggap Tuhan berhenti mengejar Kisra, Kisra pun tetap dengan kerajaannya, kau tetap sebagai panglima perangnya, semua kau milikin, tidak ada yang hilang di sini cuma itu saja, kemudian kami pulang Lalu kata si Rustum Baiklah kalau gitu. Izinkan kami berfikir Mungkin butuh waktu Kata e, e, Rub'i Berapa lama kalian butuh? Sehari? Dua hari? Kata Rustum tidak Mungkin kami butuh dua bulan, tiga bulan berfikir musyawarat Kata Rub'i Saya hanya kasih kalian waktu maksimal tiga hari Karena pemimpin kami Nabi SAW Mengizinkan musuh berfikir tiga hari maksimal Tidak boleh lebih daripada itu Kata Rustum terjemahkan ke orang ini Ini siapa? Pemimpin mereka Kata Rubi, terjemahkan. Kau pemimpinnya? Dia bilang bukan. Saya pasukan yang paling di belakang. Gitu. Saya ini pasukan yang paling biasa, prajurit yang paling biasa. Kata Rustam terjemahkan lagi. Kenapa kok kau, kau bisa ambil keputusan begitu? Dia bilang, dijawab sama dia. Karena agama kami mengajarkan dari pemimpin muslim sampai masyarakat biasanya keputusannya satu. Kalau saya sudah berikan amanah, keamanan, semua harus patuh mempunyai pemimpin saya. Muslim semua begitu. Kami satu jasad. Kata Rustum, "Baiklah, izinkan pulang orang ini." Begitu diizinkan pulang, kata Rustum, "Tulis surat kepada Kisra." Ini yang sedang kita hadapin nih, semuanya 30 ribu manusia yang kayak gini nih. Ini untuk dihadapin Susan. Enggak bisa. Keras, tegas, dan memang maunya-maunya, enggak -maunya. bisa. Harus begitu. Tidak ada jalan lain. Pusaran tangan Anda, berperang atau kita mengalah saja. Ini enggak bisa. Karena Kisra enggak berhadapan sama pasukan muslimin, dianggap kuat segala pasukan, perang aja lawan gitu kan. Sehingga setidaknya itu jadi peperangan tentunya. Tapi yang kita ambil pelajaran bagaimana Radhiyallahu Teman-teman. Orang kalau mengenal Allah, harta jadi kecil buat dia. Ya. Semua apapun yang Allah haramkan, ditinggalkan. Se Seindah apapun itu. Berapa banyak kisah tadi yang kita sebutkan. Anak muda meninggalkan perzinahan dengan menaruh kotoran di bajuhnya. Berapa banyak orang-orang soal yang sudah kita sebutkan kisahnya. Yang jelas yang kita simpulkan teman-teman sekalian berhubungan dengan Rabbul Alamin sering komunikasi dengan dia sebagaimana dia sudah ajarkan kepada kita semua. mau keluar rumah ada doanya, mau masuk rumah ada doanya, mau makan ada doanya, habis makan ada doanya. doa itu apa? komunikasi dengan Allah. keluar rumah Bismillahitawakkal tuallallahu dengan nama Allah saya bertawakkal menyerahkan diri kepadanya. kata Nabi saw. kata Allah swt. wamayyitalkalillahi fahuhasni. yang bertawakkal pada Allah Allah jadi pencukup baginya. seorang syekh pernah menangkap di Syiriat seorang penyihir besar. Penyihir terbesar ini datang dari Afrika Ditangkap Waktu ketangkap dia tanya syihnya Saya nonton cuplikannya. dia bilang bagaimana anda bisa menangkap saya Padahal saya menaruh ribuan jin di depan saya Tidak pernah saya bisa ditembus nih. Baru kali ini dia bilang Ada yang bisa tembus dari anda Dia bilang karena kamu bodoh dan kamu tidak mengerti Kalau saya keluar dari rumah saya tadi Saya membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Bismillah Bismillah saya bertawakal kepada Allah. Dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang kekuatan kecuali milik Allah. Dan saya yakin dengan doa saya dan kata Nabi SAW. Siapapun yang membaca doa itu pada saat luar rumah, semua syaitan yang menemuinya akan berkata, Orang ini tidak bisa kita ganggu kerana Allah sudah lindungin. Itu sebabnya saya bisa tembus kamu. Bukan cuma itu. Saya akan laporkan kamu dan kepala kamu akan dipenggal kerana kamu seorang penyihir. Ditangkaplah penyihir tersebut teman-teman sekalian. Hubungan dengan zat sang pencipta yang maha kaya. Menciptakan semuanya. Itu adalah hubungan yang paling baik. Maka jalinlah hubungan yang baik dengan Allah. Maka Allah akan baikkan semua. Sebagai berutub kata-kata saya. Kata Nabi Alaihi Wasallam, Siapapun yang berbuat perbuatan yang Allah ridah. Allah cintai perbuatan tersebut. Allah akan buat semua makhluk mencintainya. Dan kalau seseorang berbuat perbuatan yang buruk yang Allah benci maka Allah akan buat semua makhluk akan membencinya kata kuncinya kembali kepada Allah subhanahu wa taala Allahu alam mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang saleh Hamba-hambanya mengisi sisa umurnya dengan ketaatan dan kepatuhan kepadanya dan semoga Allah selalu mengikhlaskan kita menambah ilmu kita dan juga menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa Rahimah dengan izinnya kita berdoa kepada Allah swt semoga seluruh muslimin yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya semoga terlunasi utang terundang utangnya yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan seluruh muslimin yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah diganti dengan pahala juga seluruh orang tua kaum muslimin dan muslimin-muslimat yang masih dan juga sudah yang meninggal kita berdoa dengan kemahakuasaan Allah dan kemahaperkasaan-Nya agar orang-orang saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, semoga Allah kokohkan telapak kaki mereka, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah memberikan kepada kita, mempartisipasikan mem mem kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hati juga dengan jiwa kita dan sebagai penutup, semoga Allah dengan kemahamurahan-Nya sekali lagi menyatukan kita di surga Firdayus tanpa hisab sebagaimana ya satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illallah, astaghfirullah tub ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.